És lehet tiszta mi föld anyákat. Nem veti vissza nukleáris reneszánsz kéne minden megyébe, Kicsi az ató, kis él, fér, ki az elem, Csak betosítja, beteszed szemhoz, el van felejtve S minden a régi mederbe Atomenergéa az a jó, mondta -e is ő a jó. Elköszön, de az élmények nem tűnnek el. Indulj el, és érez rá az ismerős hazaitájak varázslatos őszi hangulatára. Barangolj borvidékeinken, töltődj fel a természettel, a nyugalommal és a csenddel. A lehető legjobb társaságban vagy, Tá, eu boro. Aki volt katona, azt tudja, hogy az ügyeletes tiszt, vagy a századparancsnok reggel megkérdezi, hogy volt esemény, rendkívüli esemény. Most az eseményt a rendkívüli eseménytől mikülöníti el, vagy mikülönített el, el nem válaszolni. Ez sajnos, vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó elfelejtettem. 061 1242, csak kontrolláltam csak kontrollálta magam. Én annak örülnék, hogyha a szó legjobb értelmében a hétköznapokban, hogy magukat a hétköznapokat én világéletemben gyűlöltem, ez egy külön történeteben, most nem kezdenék bele, de szükség esetén szívesen. Szóval, hogyha a hétköznapok sokkal nagyobb mértékben belopnák ide magukat, méghozzá úgy, a legkülönbözőbb korosztályok képviselnék magukat, a gyerekektől a felnőttekig. Ez persze lehetséges, hogy vágyálom, hiszen... Amíg régen nagy szám volt egy rádió vagy tévéműsorokba, be lehetett telefonálni, manapság már nem is néznek rádió és tévéműsorokat, vagy nem hallgatnak. Podcastokat néznek, hallgatnak. Nem azonos időben azzal, mint amiben most vagyunk, konkrétan 6 óra 57 perckor. 21-én, októberben, csütörtökön. Majd lehetősen szoros lesz a program, de az csak fél 8-tól van, az ide még több mint fél órára van. Akkor Hajnal Miklós, Gyorgyavics Benedek, Füljes Balázs és Márkizai Péter lesznek a Kejfejancsi vendégei. már amennyiben sikerül kontaktust találni velük. Holnap pedig Filipov Gábor, Navracsis Tibor és Horváth Csaba lesznek a Kejfejancsi vendégei. Hétfőn, ha minden igaz, a bakáccsal fogok beszélgetni az Elkurtuk civi filmről, amit pinteken fogunk megnézni. Szerettem volna még egy embert bevonni, de nem tudom, bárki akar-e csatlakozni hozzánk, akár még jegyet is vehetek hozzá. Egy feltétel van, hétfőn beszélni kell róla. Talán még meg is jelenni. Aki jelentkezni akar, gmail.com Névtelefonszám. Péntek délután fél tól Tegnap még volt jegy. Ez egy malíciózus megjegyzés volt, aki érti, érti, aki nem, nem. Kell nekem mindent megmagyarázni. Hétfőn, tehát az Elkurtuk című filmről lesz szó valamint arról, hogy összörd meg egyáltalán a közelmúlt, kiben milyen emléket hagyott, ha hagyott egyáltalán. Kedden fél nyolctól Budai Gyula lesz a vendégem. Eddig látok előre, de hát minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás kell nekem 20-án, tudom is én 25 programokat, 26 programokat szervezni. 9-11 fok van, és állítólag ma lesz a legmelegebb, aztán már csak hidegebb lesz. Ma a 9-11 meg lesz a duplája is. 06 712-42 ha szóra érdemesítenek engem, hajrá! To Get a home. Semmi ezt leváltom. A a tegnap velem történtek, de egyelőre semmi ilyesmit nem találtam, amit feltétlenül akartam volna jeleníteni belőle. Gondolkodtam azon, hogy cetlizzek-e annak érdekében, hogy beszámoljak velem kapcsolatos dolgokról, de szerintem ha a cetlizés van, akkor az már rég rossz. Naplót meg nem írok. Ma 21-e van, Csütörtök, 7 óra múlva 3 perccel. Ez a Kéfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A netezők, valamint Fia János, 14 éven aluliaknak nem, felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Számtalan alcíméből az egyikben az van, hogy benne van mindaz, amit az az tudni kell vagy érdemes. Ezt, amire véget érez, többé-kevésbé kiderül, hogy így volt-e, vagy sem. Fölajánlottam, hogy valaki eljöhet velem, vagy velünk, a vakácsal, vagy más időpontban, például szombaton-vasárnap, megnézni a kálomistaféle elkurtuk csői filmet, ami valami, az U betű, vagy valamelyik betű helyi valami más van, hogy ilyet ne kelljen kiejteni, akkor elkurtuk. Ugye ez egy korhatáros műsor, neked az eredeti csövekben is így volt jelentkezni a dörö.fi alajan, a skuka.gmail.com.inél címen lehetnék telefonszám, vagy bármi egy év ügyben az elkövetkezendő, mint egy fél órában, ami már nincs annyi. 061 712.42. Jó reggelt. Azt szeretném csak kérdezni, hogy sikerült-e a technika is abnak a probléma? Hogy nem csak youtube ból lehessen, vagy illetve YouTube-on... Éppen nélkül. ma írtam hajnalban egy SMS-t annak, akinek ez egyebek közt a... Hát ugye a feladata, azt nem tudom, mert már rég nem tudom, kinek mi a feladata, csak még a kora időpont miatt nem küldtem el... A konglomerátum számtalan gonddal küzdem az én műsorom miatt, úgy általában, mint hogy általában konglomerátumok sok gonddal szokta küzdeni. Tudom, hogy evidenciában van tartva, de ahhoz képest, amióta mi múltkor beszéltünk, azóta nem tudok előrelépéstől, függetlenül attól, hogy én ma azt írtam ebben az SMS-ben, amit még nem küldtem el, hogy november elsőjére ennek meg kéne lennie. Felolvasom neked az SMS-t, amit még nem küldtem el, de most el fogom küldeni. Elküldöm a többét is. Azt írtam, jó reggel szeretném a november elsőjére meg lenne a csak hang opció, abszurdum, hogy nincs, hogy rajtam kérik számon, alappal. Köszönöm, Fiala János. és már el is küldtem. Igen, mert egy ígérvényből erre a hétre működni fog. Köszönöm. Jó, figyelj, ezek olyan ígéretek, amelyeknek nem nagyon van alapja, mert hogy ezek nehez nekem, az ígény a világán semmi közön ja, nincs. Az nincs. Az arra egy ígéreteteni, hogy másnapra megborotválkozom, de az, hogy a opció lesz, arra nem tudok ígéretet. Nem, nem te ígéretet, hanem úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy te azt ígéretet az kaptad. E, igen, egy év események elsodorták annak a lehetőségét, hogy erről legyen szó az értekezleten, de most elküldtem, remélhetőleg fogok választ kapni rá. Köszönöm, ettem még persze jó a műsor, csak... De én értem, hogy a foghatóságnak vannak fokozatai, és hogy az alapfokozattal kéne rendelkezni, aztán a bónuszt meg a plusz csomagokat ráért késő megrendelni, teljes mértékben értelek. Látod, egy huron pendülünk, itt volt az SMS, csak el kellett küldönöm. Köszönöm szépen, és nagyon szép napot mindenkinek, bár tudom, ezt nem szeretett, Nem, ki nem Filippov és Navracis versenyben egymással visszajeleztek. Az, hogy önökkel van-e beszélgetés. All, all Bennem van a hiba, én okoztam a hibet. Látják, el jó, hogyha az ember fogja magát, és csak úgy szíre szóra, nem <gül> mást le, mert hiszen akkor magamat kéne korrigálni itt most. 061 712 42. Mondanám, hogy egy tucat perc, de szerintem annyi már nem biztos, hogy van. Ha nagyon bele lendülnek, akkor még van. Oh, a zene szöveg most legyen egy kis csönd. Az még úgyse volt. Egész esőerdőt elpusztítok én ezzel a műsorról. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Csorvész A János ön régóta hallgatom a műsorát, és az érdekelne, hogy láttam, hogy írt könyveket. Uh -huh. Megkönyvével a legel legelégedettebb? Hát természetesen egyik eset, de a legjobb talán az utolsó volt, az utolsó esély. Uh -huh. Tervez meg könyveszén egyébként? Tervezek, de semmi nem mutat arra, hogy ebből valami lesz, de ezeket, ezek ilyen véletlenekből adódnak, hogy az ember leül, és aztán ezt csak elkezd írni. E, írtam egy novellát, amit egész kivételesen nagyon megdicsértek, majd az, az alibi kötetben fog megjelenni, és most, amikor elküldték korrektúrára, ez az utolsó fázis, akkor az egészet átírtam volna, és végül is Nagy Gabriella szerkesztő kedvére ezt nem tettem meg, de miközben el voltak tőle ragadtatva, és ez nekem nagyon jól esett, ez a nyár első élménye volt. Ezt harkányban írtam, ahova teljesen ismeretlenokból időnként elszoktam vonulni. De amikor elolvastam, akkor például elment kedvem mindentől, mert nem tetszett. Maga az ötlet kurva jó, megírva, meg többé-kevésbé lett jól, Uh, valamit sikerült rajta korrigálni. Ezt csak arra fölmondom, hogy az ember éppen mi, mi mi hogyan hat arra, hogy írjon, vagy sem. Ön bármelyiket is olvasta, vagy csak úgy érdeklődik? Nem, nem, nem, de tervezem. Tervezem most. Meg fogok <gül> egyszer, egyszer. Ön is tervez, én is. Ön mivel foglalkozik, és hány éves? Én 35 éves vagyok, és a Bajor Nemzeti Múzeumban dolgozom műntjénben. És onnan telefonál? Igen, igen, igen, igen. És általában így reggelente van egy kis időm, hogy meghallgassam a műsorát. És, és hogy a frászkonyhóba kavarodott a Bajor Nemzeti múzeumba? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt, ezt, ezt fölteszem magamnak én is minden reggel. Szóval reggel egyszer elindult, elindult a közéltbe, és aztán hirtelen a közért helyett a Bajor Nemzeti Múzeumban találta magát. Ez kevéssé valószínű. Valahogy így. A közelben laktam, és... A mihez teszem... közel? Az épülethez közel, a Bajor Nemzeti Múzeumhoz Aki közel. Aki de hogy került Németországba? Hát a nagybátyám, ő 35 éve itt él, és... Tehát annyi ideje ez... él ott, mint a hány éves maga? Igen. Igen. Igen? Igen. És egyszer nálunk volt, és én pakoltam ki a terasz, és mondta, hogy milyen szorgalmasan megcsináltam a terasz, milyen szorgalmasan letisztítottam, meg átrendeztem, szortíroztam a dolgokat, és hogy Nekem percene szerint a Németországban. Sőt, mondom, Csak így? hogy lehet, hogy tetszene uh -huh. nem, nem. Hány éve, éve volt? Ez 11. tizenegy éve. És akkor mit csinált egyébként, amikor éppen nem a teraszt pakolta? <gül> akkor éppen egy. Ö, ö, akkor éppen azt ápolóként dolgoztam, és jelentkeztem egy Cétel egy vidéken és azt nem akartam csinálni egyik ezt, is, és ez egy jó lehetőség volt pont, hogy... Tehát sikerült a nagybájtja előtt a teraszt megfelelően pakolni, és aztán ehhez képes mennyi idő után találta magát Bajorországban. Néhány hónap. Mert Néhány egyébként hirtelen rájött, hogy itt nincs keresnivalója? Vagy hát, elfogytak igen. a pakolnivalók a teraszon? Hát akkor meg 24 <gül> akkor meg 24 éves voltam fiatal, és ez egy jó lehetőség. Igen. Igen. Ez egy jó lehetőség volt akkor. De jó lehetőség volt a mire? Valami újat csinálni. Mm. Valami Itthon újat nem talált újat. újat? Nem, akkor ott vidéken, ott én Esztergon mellett éltem, akkor ott úgy éreztem, hogy, hogy itt olyan nagy lehetőségek nincsenek Budapesten kívül esetleg. Oké, okay. elment Bajországba hova? Münchenbe? Igen. És akkor Igen. Münchenben mit csinált 24 évesen? Mi volt az első dolog? Először ápoló voltam, az első nap kaptam munkát, amikor leszálltam a buszról, aludtam két-három órát, és még nagyon kótyogosan reggel fáradtam, kimentem kávézni, és mondta a nagynéném, hogy hát, hogyha már nem tudsz aludni, akkor mehetünk munkát keresni. Hát én azt hittem, hogy ez egy hosszú procedúra lesz, de már két óra után már a kezembe volt a szerződés. Mint az ápoló. itthoniakat hip-hop hagyta ott, vagy nagyjából közölte velük, hogy ön most elmegy Bajorországba, aztán lesz, ami lesz? Azt hiszem, hogy akkor pont két munka között voltam, úgyhogy ez nem okozott nagy problémát. Én ezt értem, de szülők, barátnők, bármi barátok voltak, vannak? A, a, a barátaimat nehéz volt, a családomba bíztam, hogy ők is jönnek, és az beszéltük is, hogy... És jó, jól bizakodott, mentek? Igen, igen. És mindenki igen, ott én. van Bajorországban? Hát ide jöttet. Nő Annyi nem tán, volt hogy... az életében? Vagy az de, is kiment? Ő is jött, ő is jött maga egy ilyen mágnes? Pontosan nem is maga mágnes, hanem a nagybátyja mágnes, és aztán maga meg delejeződött. <gül> Hány ember csábított ki Németországba innen? Mert ezek Anyukámat, szerint az... Ukomat, öcsémet, és a barátnőmet. Uh -huh. Az akkori barátnőmet. Aztán most mindenki más felé. Hát annyira erős mágnes, azért nem vagyok úgy néz ki, mert a anyukám a belga határ mellett él most már. Tőlem milyen 600 kilométerre körülbelül, Öcsém és arra felé, már meg nem mondom, hogy ez milyen tartomány magyarul, tehát minden. Igen. És uh, a húgom pedig anyukámmal él, és ott, hát közel. Az de a nő megmaradt. Nem. nem a nő, s, az nem maradt meg. Ü, viszont itt én Münchenben is itt is marad, ü, és még a mai napig jó kapcsolatot ápolunk. Ü, vele tíz évig éltünk együtt. Itt, Hát, itt, hát akkor a módban lehetett a válasz. Igen. És milyen az élet? Tehát hogy lett Jó. a Bajor Nemzeti Múzeum? Az, az, az oké, rendben van, közel volt a lakhelyéhez, és azon kívül? Az életem legjobb munkahelye, imádom. imádom, mi lehet, az... mit lehet csinálni? Ö, hát én kasszes vagyok, teremőr vagyok, és portás vagyok. De lényegében én elvégeztem egy, egy ilyen biztonsági szakvizsgát. Oké, de hogyha gyerekkorában megkérdeztem volna öntől, mert összeakadunk a játszótéren a hintán, hogy mondd, mi akarsz lenni, akkor azt mondta volna, hogy én teremőr szeretnék lenni a Bajor Nemzeti Múzeumban? Hát ha tudom, hogy, hogy ilyen életem lesz, akkor azt mondtam volna, Mert ugye a Bajor Nemzeti Múzeumban lévő teremőrnek helyde jó az élete? Igen. De tulajdonképpen, ha lenne megüresedés, akkor azt mondaná, hogy cucoljak föl, és menjek Münchenbe, és legyek én is teremőr. Teremőr, igen. még sose voltam. Igen, igen, igen. Szerintem ez egy álmak munka. Elhiszem, hát? én minimálisan se vitatkozom, és nem is éleccelődöm. Uh -huh. Higgyel, egyszer egy pénztárossal, nem sokáig, mert sokan voltak mögöttem, és mondtam neki, hogy én sose lennék pénztáros, ez pont az ellenkezője annak a történetnek, mint amit elmesélt, ő pedig rám és azt mondta, én meg sose lennék riporter, és akkor megegyeztünk. Tehát az élet az ebből a szempontból hihetetlen változatosságot tud létrehozni, és ma hánytól fog dolgozni? Kilenc órától. Akkor nyit a múzeum? Igen. Igen. És meddig tart a munkaidő? Nem, hazudok. Tízkor nyitom út. Igen, ez illakoszok. Meddig tizenhét, 17. Nem, ma, ma 8 óráig este. Tehát rosszul mondtam az adatokat, senki nem korrigált engem, de én a tegnap előtti adatokat mondtam. Mi a helyzet a COVID-dal ott? Egész jó, itt is egész sok emberben van oltva. Ö, én, én, én azt látom, hogy, hogy viszonylag, hát most meg nem mondok százalékokat, de azt hiszem, hogy ilyen 60% százalék körül De a múzeumok Aha. itt van vannak, lehet maszk nélkül, vagy maszkal, vagy hogyan, vagy kéne oltásigazolványt? Igen, igen, maszkal lehet. Most tegnap változott az új szabály, ezt még nem olvastam el, de azt hiszem, hogy nem kell kitölteni már ilyen papírt. Eddig ki kellett mindenkinek tölteni az, a telefonszámot, nevet, hogyha esetleg fertőzés van, akkor el lehessen mindenkit élni. Azt hiszem, hogy ez már nincs. Van egy 3G nevezetű szabály, ez a genézenge, és games, az hát vagy-vagy-vagy, tehát hogy uh -huh. vagy letesztelt, vagy uh -huh. beoltott, vagy tesztel lehet bemenni, hogy az embernek nincs, és ezt, ezt kérjük csak. Általában mindenki hoz egy, egy ilyen epet, ami ez a, az az oltási fasz uh -huh. végül is. Nagyon szépen köszönöm. Máskor is telefonáljon, teljesen feldobta a Te Egy olyan szint hozott be, amilyen szint én eddig még nem is ismertem. De hát ugye a kajfejöncsönek pont ez a lényeg, hogy az ember kinyitja az ablakot, és olyan madarak repülnek be, belép, hogy én is egy madár vagyok. Tehát félét és ne esik, most nem madarasztam le, ha tetszik, akkor fölmadarasztam. Amilyen madarat meg életemben nem láttam. Tehát ha én madár vagyok, és éltem már x évet, akkor azt tudtam mondani, hogy, pa meg, itt vagyok ezen a fán. Még életemben nem szállt lemeldém ilyen szerzet. Jó reggelt, Hajnal Miklós! Jó reggelt! Az miből adód, csak így imédiaz ez, hogy azt olvasom, hogy te a Momentumban azok közé tartoztál, akik gyakran vállaltak és vittek média szereplést. Hogyan, vált, hogyan történik ennek a kiválasztódása? Hú, ez, ez igazából elég régre vezethető vissza, ugye talán egyenesen 2017-ig az a, a, olimpiáig. Én akkor, amikor an olimpiát elindítottuk, akkor a Momentum egyik elnökségi tagja voltam, de azok, akik már akkor is követtek minket, emlékeznek, hogy hogy András, illetve orosz szerepelt akkoriban a Nem akarsz egy kicsit közelebb jönni a telefonhoz, vagy csak én hallom azt, hogy kihangosítom, vagy? Um, egy hetszeten vagyok, de, de, de nem kihangosítom, de mindjárt átállítom ezt. Akkor, de akkor éppen egy űrhajót vezetsz, vagy miért vagy headsetben? Az ember végül is reggel fél nyolckor miért van headsetben? Um, én folyamatosan headsetet szoktam használni, igen? de ez... Uh, ha aha, hát hallanád kérdezés. a különbséget, égés föld. De most elteltem, most jobb. Tehát mondom, hogy ég és föld, tehát szerintem mire mondtam azt, hogy égés föld? Én a fülemből, meg az érzékszerveimből élek. Szóval, én, igen? Én, én sosem volt, ha volt a vonal túloldalán, szóval ezt, ezt nem tudom így megítélni. Nem meg nem lehet próbálni, megítélni. nem egy különleges hely. Igen? A lényeg az az, hogy, hogy gyakorlatilag a olimpia után, amikor, amikor gondolkoztunk azon, hogy több embernek is kellene úgymond szerepet vállalni a különböző politikai nyilatkozatokban, akkor született meg az a döntés, hogy én, én vállaljam el a szóhívőségét a Momentumnak, és erre vezethető vissza az, hogy nekem ebben, ha úgy tetszik, lett egy nagyobb rutinom, gyakorlatom, és, és nyilvánvalóan azóta pedig elnökségi taggá lettem választva a párt színeiben is, Um, és, és hát szerencsére nem tiltottak le erről. Remélem, mennyi ideig voltál mezei te tag? Elkövetni. Tessék? Mennyi idei voltál mezei tag? Ez nagyjából egy, ö, egy évig tartott. Tehát Mert a, sokkal a... hosszabb ideje vagy vezető, már amennyiben egy elnökségi tag az, és az az, mint a mennyi idei. Tehát valójában a kiválasztódás, a kiválasztódás idézőjelben az mindnek volt a következménye? Én 2017-ben, amikor volt egy elnökségi tisztújítás, akkor nem lettem megválasztva a párt elnökségébe, egyébként indultam. Akkor választották meg többek között Pottyondi Edinát is, például a párt elnökségébe, vagy Kádár Barnabás. Nyilván ha már Pottyondi alatt... Edinánál tartunk, nekem mindenre emlékeznem kéne, de mindenre nem emlékszem. Őt miért vesztettétek el? Hát volt több konfliktus a háttérben, ez 2017 nyarán Történt meg, egyébként egyszerre mondtak le, ő is és Kádár Barnabás is. Én, én ezt egyébként annak tudom be, hogy azért akkoriban még a, a szervezetünk nem volt annyira fejlett, hogy, hogy feltétlenül egyben tudjunk tartani akár egy elnökséget, akár többi testületet, és, és akkor szeretett meg az a döntés, hogy akkor, akkor Edina lemond, illetve, illetve Barnabás lemondanak. De, De maga a mozgalom elvesztette kérdés. őket, vagy pedig valahol a periférián, vagy nem a periférián, most is ott vannak? Hát szerintem ez, ez, ez a kettőjük esetében eltér. Tehát Barnabás továbbra is foglalkozik jövőkutatással egyébként, és ez az egyik fontos témája. És, és egyáltalán neveztettük el a közösségünkből. a kilépett a pártból is, és nyilván azóta a YouTube-on lehet el találkozni. Maga a szervezet, Aha. hogy az hogyan fejlődik, és hogyan alakul, ami sokszor a pártigazgatók dolga, de nem feltétlenül arra van valamilyen brigád, vagy van valamilyen személy? Ó, én ezt, én ezt egyáltalán nem tartom, egy szintisztán operatív kérdésnek. Tehát ez nyilván a szervezetfejlesztésnek megvan a maga tudománya, de... de... De az, hogy egy párt, egy politikai közösség hogyan alakul, az, az szerintem nagyon nagy mértékben múlik azon, hogy, hogy, hogy milyen érettségű emberek vannak benne, milyen politikai kultúra teremtődik meg. Tehát ez, ez sokkal inkább közösségépítésre hajasz, ha úgy tetszik, meg, meg közösségi dinamikákra, mind feltétlenül egy, egy ilyen hagyományos vezetés elméletre. De, de, de a ha azt kell megmondani, hogy van -e ezért felelős személy, egyetlen egy személy ezért szerintem nem lehet felelős, tehát ez, ez mindig dinamika. Csak keresek egy darab papírt, hogy azt, hogy a frászkonyhóba, ha másféleképpen kifejezhetni magam, mint az interneten teljesen jó lehet beszélni, hogy hogy a kurva életbe született az a szöveg, De én pontosan tudom, vagy sejtem legalábbis, hogy akik engem kritizálnak, és azt valami egészen furcsa nyelven teszik, annak mi az oka. Ami nehézség igazán van, az az, hogy ezt én szeretem tisztázni a másik féllel, és hát hazudnék, ha tagadnám, hogy ez nem nagyon megy. Uh -huh. De a tetej szervezeteddel kapcsolatban Rákai Filip, aki nekem valamikor hallgatónk volt, tehát követte szín, az én... Vagy... Nem, nem, nem, nem, nem, a rádióvisorom. Ja, a rádió, rá, a rádióvisorom a rádió rádióvisoromban. A nem, nem, nem. Én tanítottam, de, azon a, de ott nem. Nem. Azt írta, diplomás kommunisták vagytok, az a szélső liberális, hozaáruló házvesterek. Ez a Momentum nyugati párt, én tudom, hogy nagyot ugrok, de szerintem így fogjuk tudni többé-kevésbé utolérni a jelent. Az első beszélgetésben nagyon részletesen beszéltünk. Az én hibám, de az isten, az, az igazság, hogy rajta múlna, akkor ugyanígy folytatnánk, csak sose érjük utol az időben magunkat. Tehát azt írja, október 16-án, ami nincs olyan nagyon messze, hiszen ma október 21-e van, tehát öt napja, ez a Momentum nyugati ügynökpárt Magyarország érdekei dolgozó szektás tekintetű ifjú zsúrmarzistán gyűjtő lerakata, akinek korrupciós ügyekben mélyen hallgatnia élene, katalon megirázentített elme, kataton elmebetegre jellemző örökzöld mantrájára, de ezúttal szintet lépett. Már ott tart ez a fizetett ágens, hogy most már az Európai Bizottságot fenyegeti feljelentéssel, amennyiben nem indítják el hazánk ellen a jogállamisági mechanizmust. A momentumféle blöffpártocskák erre képesek csupán nem saját erőből ez tudja a momentum, és akkor még csodálkoztok, hogy előválasztások nevezett Herce fegyőr nevű elnökötök a választókor magyarok százalékának 34 százaléknyi szavazatát volt képes megszerezni. Rosszabbak vagytok, mint a gyilkos kommunikál kommunista évtizedek, amiben, ami engem ugye mindig azért döbbent meg, mert ugye én se éltem, pedig én már nagyon öreg vagyok a gyilkos kommunista évtizedekben, hát aztán Rákai Filipek meg végképpen nem, ő ugye sokkal öregebb, mint te, de sokkal fiatalabb, mint én, de ezzel együtt tudja, hogy ti rosszabbak vagytok, mint a gyilkos kommunista évtizedek, előrejutásért, vagy épp bármit, bármikor feljelentő házmesterei, a gyomron felfordult tőletek. Ha én lennék, Rákai Filip, végül is bele tudok helyezkedni bárkinek az életébe, pszichiáterekhez jártam 17 éves korom óta helykeresés okán, és az egyik feladat mindig az volt, hogy tudjam beleképzelni magam mások életébe, akkor áruld el nekem, drága barátom, kedves hajnal Miklós, ezt a szöveget mi a frászkúnyóval érdemeltétek ki? Ez jó kérdés, én nem érzem úgy, hogy ki De ezzel együtt, hát valami ok Tehát amikor te ilyet olvasol azokát, rólatok, azokát, akkor, azokát. akkor csak úgy tovább mész, és fel se vetődik benned. Abszolút. Persze. Persze, annyi ilyen van, annyi ilyen van. Hát a, a Megafon nevében hirdetik a Facebookon az összes videót. Annyi, annyi támadást kap az ember, és uh, annyi... De te még annyira féltem, hogy azt gondolnám, hogy te, te, te még azért úgy lehajolsz ezekért a göröngyökért. Hát én én mennyire nem veszem magamra, tehát, hogyha ha magamra venném, akkor szerintem ellenzéki politikus nem, nem, nem tudna pszichikailag épp maradni, hogyha ezeket magára venni. De volt egy rövid De... idő, amíg foglalkoztatott, vagy ilyen rövid idő sem volt? Üszincsén, én most hallottam először ezt a posztot. Nem, ne ezt nem ez, hanem egyáltalán ezt a beszédet. Tehát az, hogy így beszélnek rólad, azért rövid ideig legalább hatott rád, vagy eleve azt mondtad, hogy ezt téged hidege hagy. Egyszer hatott rám igazán, amikor, amikor az origó írt egy, egy, egy cikket róla, mert nevezzük ciknek, uh, amikor azt állították uh, kvázi lopásként be, hogy nekem volt egy startupom, és az a startup nem lett sikeres. És akkor azt mondták, hogy én lenyújtam 12 millió forintot, az elég rosszul érintett, akkor egy napon belül tiszteztem magam minden lehetséges módon, uh, és, és nyilvánvalóan semmifajta korrekció nem történt, a címlapon maradt az a cikk, nem tudom, 300 ezer ember biztos elolvasta legalább. Az akkor megütött, de akkor 21 éves voltam, szóval az, az egy másik helyzet, meg leírják, leírják a cikkben, hogy az ember melyik utcában lakik, mit olvasnak a szülei, stb. stb. Ez, ez akkor kicsit sok volt, ha úgy tetszik, azóta megszoktam, hogy, hogy, hogy, hogy ez így működik, és nagyon remélem, hogy nem fog örökké így tartani, de de azt hiszem, hogy erre, erre fel kell készülni, hogyha valaki, valaki beszél ma Magyarországon a politikába, és hát, ellenzéki oldalon akarja ezt megtenni. Ezt biztos nem látom így, sose voltam politikus, de ez számomra olyan normális, én sosem, tehát én, én, ha itt lenne a Rákai Filip, lehet, akkor megkérdezném, te. hogy tulajdonképpen ez most minek a, a levonata, mert önmögött nyilvánvaló van valami történés, de az kimaradt az, az írásból. Hát szerintem, A... aki, aki, aki megrendelői oldalán van ennek, annak nyilvánvalóan van egy politikai stratégiája, erről gondolom inkább Rogán Antart kéne megkérdezni. Hú, nekem, nekem nagyon régi és megbonthatatlan barátságom van, egyszer még eljuthatunk oda, hogy ezt is elmesélem, de én Rogán 1998-ban ismertem meg is innentől kezdve nagyjából olyan lenne, mint a Tanú film, de ezt most, tehát hogy a belekapcsolatos ismereteim azért viszonylag függet függetlenül, hogy a rokonsága valószínűleg még régebbről ismeri. Um, nem vagyunk kifejezett barátok. És ennek nem én vagyok az oka, én egyszer verbálisan rosszul fogalmaztam, elnézést kértem, de vagy mélyebb nyomokat hagytam benne a keleténél. Visszatérve a te életedre, azt kérdezem uh -huh. tőled, hogy nem a naftól vagyok, de neked ma mi a pénzkereső foglalkozásod? Mi, mi az, amiből élsz? De a kérdés egyébként, ha érdekel, arra vonatkozik, hogy valójában mér is szeretnél te képviselő lenni, hiszen annyi mindent csináltál, és feltehetőleg a mozgalom mellett, hogy végül is főfoglalkozású politikusság irányába váltasz, és hogy ezt vajon miért teszed? Persze, egyrészt, egyrészt a vagyonnyilatkozatom az, az nyilvános, és Nem, például az előválasztás oldán is fenn van. Biztos. Én nekem jelenleg egyetlen jövedelmi forrásom van, ez egyébként a BKK, ahol a felügyelőbizottság elnökeként dolgozom. Emellett pedig, ha az a kérés, hogy miért akarok képviselő lenni, az merőben más. Mert hogyha én, én mondjuk is nekem ez lett volna az egyetlen karriér célom, hogy minél több pénzt keres. Nem, az sem volna, nem, mondom, nem az sem merült. Én tudom, hogy ez egy, ez egy gyakori vád, és, és nem, én is szeretném, okay. hogyha a politika nem erről szól. De ez, ez, ez minimálisan se hogy fogalmazódott meg. Valójában, ugye mi múltkor érintettük, hogy azért te egy olyan körforgalomban élted az életedet, ahol azért a legkülönbözőbb irányokba tértél le, még mielőtt a politikusság is ebbe becsatlakozott volna, és az, hogy most ez egy egyletérős körforgalom már tűnik válni, hogy emögött mi húzódik meg. Elmögött az húzódik meg, hogy... Beleszerettél? Az biztos benne van, hogy beleszerettem, abban a részében kevésbé, amikor a Rákai de De sokkal jobban érdekel az a része, hogy milyen hatásom van közvetlenül mondjuk itthon. És, és az a része kevésbé tudod motiválni. Én dolgoztam azért Németországban, dolgoztam Brüsszelbe, és, és ott kevésbé érzi az ember feltétlenül a, a direkt hatását. És ez nekem egy nagy különbséget jelent, szóval, szóval önmagában a, a hazaköltözés és az itthoni munka mellett ezt szól. A politika az pedig, az pedig egy speciális motiváció, azért nekem ez, nekem ez valahol még mindig is bennem volt, hogy szeretném, hogyha a politikára nem úgy néznénk, hogy, hogy, hogy ez, ez csak ilyen vége üres viták és, és, és körkörösségnek a a fóruma, és, és szeretném, hogy egyszer ez is egyfajta hivatással nőhetnék ki magát. Örülnék, hogy egyébként az angol értelemben a public service is visszajönne, és, és az emberek azt gondolhatnák, hogy, hogy effektíve a közigazgatásban is politikai beleszólás nélkül lehet érdemi lenyomatot hagyni, úgymond az országban. Ha azt kérdezem, ig ig az igen, rengeteg dolgunk van, még ilyen mondatokat, ezeket hagyjuk Műsoroknak. Azt kérdezem tőled, hogy mindenki tudja, hogy saját magával kapcsolatban mi az, amit szívesen hal. Hal egy csomó dolgot, amit nem hal szívesen, azzal is tisztában van. Te, ha most lenne egy perced arra, hogy mit szeretnél, hogy a Momentumot mivel azonosítsák, akkor azt hogyan írnád le? Hát a Momentum az azoknak a rendszerváltás környékén született fiatalok által alapított, de azóta már jóval inkább kibővült. Én azt gondolom, hogy egy szabadabb és egy nyugatosabb Magyarországért küzdő embereknek a közössége, amelyik az elmúlt években folyamatosan tett lépéseket azért, hogy megújuljon a magyar közélet, magyar politika, és, és ezt egyébként már sikeresen tettük több önkormányzatban is, sikeresen tettük az Európai Parlament keretein belül is, és hogyha minden jól megy, akkor, akkor remélhetőleg jövőre a kormányváltásban is kulcs szerepet játszhatunk. Azt áruld el nekem, hogy ha én most veszem a te korosztályodat plusz-minusz néhány év, akkor arra van-e felmérés, nyilvánvalóan van, csak én nem ismerem, hogy ez az ifjúság, ha egyébként politikailag aktív, akkor melyik pártot, vagy melyik pártokat pere, preferálja elsősorban? Erről rendszeresen vannak felmérések, és... Mert azt ugye tudjuk, hogy a Fidesz az, az MSZP-t elkerülik a fiatalok, de vajon melyek azok a pártok, amelyeket nem kerülik el? Az, az évek során az látható, hogy a 2010-es évek elején a Jobbik nagyon erős volt a fiatalok körében. Ez, ez az elmúlt időszakban úgy változott, hogy, hogy a Momentum, illetve a két farkú kutyapárt lett a, a, a népszerűbb, ha úgy tetszik. Egyébként, a Fidesz sajnos még mindig valamennyi befogadó készségre talál a fiatalok körében, amit én magam egyáltalán nem értek, de, de nincs, nincs, nincs általában az első helyen, és végképp nem az van, mint ami mondjuk az idősebb korosztályokban, hogy, hogy többségben lennének. Tehát a, a fiatalok között sokkal egyenletesebben megosztotta a politikai párpreferenciák tekintetében a mezőny? Van-e azzal kapcsolatban bármilyen tapasztalatod, ami valamilyen kutatáson vagy felmérésen alapul, hogy az a korosztály, amelyikhez te tartozol, ez egyébként a közélet iránt mennyire érdeklődik, független attól? hogyha majd eljön a választás, akkor melyik, pártot, melyik pártra szavaz, vagy egyáltalán elmegy. És ugye ez a kérdés nyilvánvalóan irányvektorát tekintve az elmúlt idők eseményei felé mutat, ahol nem tömegesen, de igen szép számban jelentek meg fiatalok, az előválasztáson, különös tekintettel a második fordulóban, amit ugye mindenki a maga módján próbál értelmezni. Én is próbálom érteni, értelmezni nem akarom, mert nem biztos, hogy értek hozzá, de van itt egy ember, aki talán segít benne. Szerintem minden nemzetközi kutatás, különböző szociológiai tanulmány abba az irányból mutat, hogy a fiatalok politikailag kevésbé aktívak, mint az idősebb generációk, és ez ez, ez, egy, ez egy általános jelenség. Ami, ami érdekes, az az, hogy vannak olyan választások és vannak olyan események a politikában, amik rendkívüli mértékben megmozgathatnak fiatalokat mégis. És hiszen most egyébként múlt héten ennek voltunk a, a tanúi, hogyha ennek a mögötte sokait nézzük, én azt gondolom, hogy, hogy az elsődleges mögötte soka az az, hogy, hogy Péter képes volt egy olyan, ha úgy tetszik, protest hangulatot becsatornázni a saját politikája mögé, ami, ami megmozgatta ezeket a fiatalokat. És, és, és szerintem sokaknak ez, ez fontos volt, hogy... Tehát te őt említed, a említed a és nem nyilánik. magatokat. A magunk felelősségét én abban látom, itt hogy... Mi, felelősség. Mi itt most nincs felelősség, itt most nincs dicséret. De van, meg, szerintem, de... abszolút, mert szerintem azért ebben a... abban, hogy eljutottunk ideig, abban a Momentumnak volt, szerepe, és elég fontos szerepe volt, de én azt nem a múlt héti trendekben látom, amikor inkább a hét második felében rengeteg fiatal megjelent, hanem, hanem ugye egy héttel azelőtt, amikor, amikor mi kiálltunk, és az egy jelzésértékű dolog, és abban biztos vagyok, hogy a, a Momentum úgy arról van szó, hogy Fekete Győr András azt mondta, hogy mint vesztes ő, ő a Márkizait támogatja. És ez Igen, elsőként és... hangzott el és a pártok közül elsőként mondtuk ezt ki, és, és gyakorlatilag az elmúlt egy hetet együtt kampányoltuk Péterrel, segítettünk neki a, a, a logisztikai szervezési kérdésekben is, és én biztos vagyok abban, hogy a Momentumosoknak gyakorlatilag a 90%-a, vagy még annál is magasabb része végül Péterre szavazott. Tehát ez, ez nyilván, hogy is mondjam, pártként, párcként ez egy fontos Mi feladat. Mi csalogatta elő el... a te korosztályod nem tudom honnan? Hát... Ö... Nem, nem látok mindenkinek a fejében. Nem is De, kell. de ahogy mondtam, ez a, ez a... szerintem a fiatalok sok szempontból azért vágynak arra a típusú politikai De áruld el nekem, hogy ez azt jelenti így így egyébként, így is, két, hogy ők így is hallgatják a Kossuth Rádiót a szó idézőjeles értelmében vagy figyelnek a médiára, vagy honnan kaptak üzenetet, hogy egyáltalán helyzet van? Hát nem a Kossuth rádióban Én ezt a értem, más, a Kossuth, Kossuth idéző... Oké. Okay. De, de mondjuk a YouTube-ról, tehát hogyha megnézzük, hogy a YouTube-on hogyan teljesítettek az elmúlt hónapokban különböző közéleti szereplők, influencerek, akkor azért látszik, hogy nő erre az igény Magyarországon is. Egyébként nyugaton is lehet Jó, ilyeneket milyen találni. Influ de. Milyen influence influencerek voltak amellett, hogy Márkizai? Hát többek között Edina, hogyha már említettem, ő, ő, ő, ő kiállt Péter mellett. Vona Gábor, hogyha jól emlékszem, ő ugye egy érdekes szereplő ebből a szempontból, hiszen nem lehet hagyományos influencernek nevezni. Igen. De, de mégiscsak azért neki van egy... Ha van egy, egy pillanatig itt maradunk válása. Vona Gábornál, akinek egyébként a rehabilitációjához rövid ideig használt engem a párt, aztán valahogy eltávolodtunk egymástól, miközben én olyan nagyon közel sose kerültem hozzá, de valamiért azt gondolták, hogy erre alkalmas vagyok, de aztán valószínűleg jól felfogott érdekükből, és ez egyéb esett az én érdekem is. Szóval hogy azt kérdezem, hogy Volagábornak és a Jobbiknak a rehabilitációja, ez megint nem egy jó kifejezés, ugyanúgy, mint a Kossuth Rádió valamit jelent, próbálok egy nyelvet találni veled, az minek a következménye? Mert én ahányszor ott voltam a parlamentben, ahol ezek a felvételek készültek, azért egyfolytában érzékeltem a távolállásomat. legfeljebb maga szakmailag volt nagyon érdekes a feladat, miközben emberleg egyfolytában küzdöttem, hogy én mit keresek Vona Gáborra szemben. Hát vona Gábor's meg a jobbiköt tekintetben szerintem most már szét kell választani, mert nyilván ők más utakat járnak. Vonagáborén nyilvánvalóan azzal, hogy a, a közéletből, ha úgy tetszik, hátrébb lépett a, a, a közélet formálói köréből, és inkább a közélet véleményezői, értelmezői körébe lépett, az, az szerintem, hogy is mondjam, az mindig, mindig egy olyan lehetőség, ami, ami, ami alkalmat ad arra, hogy az ember nézeteket is váltson, hogyha, hogyha szerepet vált. Ezt miért fogadta el a nép? Erről a népet kell megkérdezni, hogy elfogadják-e, vagy sem Te biztos vagyok benne, hogy van, aki nem fogadja. Én el tudom fogadni. Én, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg ők is szembesültek azzal, hogy az a politika, amit ők, ők folytattak éveken keresztül, az nem vezet előre, és nem vezet ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy Magyarországon nem csak kormányváltás legyen, de jussunk hozzá, szabad a békés együtt élés. de te nem láttad őt a damaszkuszi a úton oda-vissza? Te jelkebe. csak egy irányba láttad őt az elmúlt időben Én elsősorban egy irányba láttam. Te hol láttad őt oda-vissza? Hát annyiban, amennyiben a múlttal való szembesítése annyiban valósult meg, hogy ő azt mondta, hogy ő ma már másféleképpen gondolkodik, de, de az, hogy ezt... Ez, ez hogyan és mitől volt így és az a OVG1 folyamat, az hogyan ment végbe, az számomra nem egy nem egy magától értetődő folyamat. Edekor, akkor nem azt mondod, hogy ez, ez oda-vissza volt, hanem inkább azt, hogy hogy ez neked túl felszínes volt. I, ebből, nem... a, ebből a szempontból igen, igazad van, iga, igen, ez egy jobb, egy jobb, igen, igen. igen. A, a damaszkuszi út az inkább azt jelenti, hogy ott valahogy szélárnyékban közlekedett, nem oda-vissza, de szélárnyékban, és ott az RS alatt, igazad van, nem oda-vissza, rosszul fogalmaztam. Köszönöm a segítséget. Erre, erre nekem pedig az a válaszom, hogy én, én, én vonagáborral nem beszéltem még annyit, és, és nem ismerem annyira, hogy ennek minden mélységét értsem és valószínűleg, ha lenne neki több órája, hogy ezt elmagyarázza, akkor remélem, hogy megérteném, de, de, de ideig még nem jutottunk. Én, én, én elhiszem neki, ha úgy tetszik, azt, ami ő az elmúlt években keresztül ment. E, azt kérdezem tőled, hogy végül is Fekete Győrnek miért kellett mennie, hiszen magában a kampányban Legalább két olyan dolgot csinált, ha nem többet a viták folyamán, amiben nélkülent semmilyen eredmény lett, nem lett volna. Tóth egyértelműen az ő tevékenységének lett az áldozata, aztán, hogy ezt a pártok és a pártok prominensei hogy csinálták végig, mint egy Shakespeare drámában, az legyen egy külön történet, bár nagyon érdekes. A, a, a, a Márkizai melléállása szintén egy nagyon jó pillanatban való jó döntés volt, akkor is, hogyha egyébként ezt másokkal együtt hozta, Miért volt az a nagyarányú szavazat részint az elnökségben, részint aztán a közgyűlésen vagy küldött aminek következtében neki mennie kellett? Az, az fontos tisztázni, hogy az elnökségben nem volt ilyen szavazás, és nem is volt ilyen. Akkor szavazat. ezek hamis információk voltak? Ez, ez hamis információ, igen, tehát csak a csak a volt erről bizalmi szavazás. A, ennek, ennek az okai szerintem elsősorban abban keresendőek, hogy ő hogy, hogy úgy látta a küldött gyűlés, hogy, hogy egyfajta új szereplőre, új vezetőre, új arcra lehet szüksége a momentumnak ebben az időszakban. Én, én biztos vagyok benne, hogy senki nem vitatja el az Andrástól, én legalábbis egészen biztosan nem az elmúlt éveknek az eredményeit, és nyilván ebbe beletartozik ez a, ez a két esemény is, amit te mondtál, de ő 5, ,5 és fél elnök, szóval nyilván ezen kívül még nagyon sok mindent lehetne sorolni. Az megkérdezhető, hogy te hogyan szavaztál különös tekintettel arra, hogy téged a fekete gyűr hívek közé soroltak. Én, én nem szavaztam, hiszen én, én, én az elnökség tagja vagyok, nem pedig a, a küldőgyűlésé, de, de azt én szívesen vállalom, Az elnökség én... nem szavaz? Az elnökség nem szavaz ebben a kérdésben. Uh -huh. de, de azt én szívesen vállalom, hogy én, én mindig is a, a, a is közösen ö, szerettem volna dolgozni, és mindig is emellett szólaltam fel, ugyanakkor tiszteletben kell tartani azt, hogyha olyan döntést hoznak az illetékes testületek, hogy akkor most dolgozunk kicsit másképp, és én ezt el is fogadom. Azt kérdezem tőled, hogy a győzelmed után ugyan még Kovács Gergely ott van, hiszen ő és a pártja nem indultak az előválasztáson, de közvetlenül utána a vitavezető személyét is megjelölve, Füries Balázs egy vitát ajánlott neked. Ezügyben történt -e bármi, vagy az ott lóg a levegőben? Még lóg a levegőben, még nem kezdtük el szervezni, de én, én kiértem igazából neki válaszolva a Facebookra, hogy, hogy én erre abszolút nyitott vagyok. Nyilván keressük meg a megfelelő időpontot, meg fórumot, meg itt van sok technikai részlet, amit le kell egyeztetni. De hát sok vitát csinált már ő is, meg én is, szóval én biztos vagyok benne, hogy ezt össze fogjuk tudni hozni, és remélem, hogy egy jó vita lesz. A Kovács Gergely személye, az egy... Tehát ő, ő, ő, ő, ő, ő hogy van ebben az egészben, mondván, hogy az előválasztásban sincs benne, a vitába se volt meghívva az, ami itt ebben a körzetben hármas... Hármas választott. Igen. Lesz az, hogy alakul? Te kihívod őt, vagy ez a hármas, ez egymástól függetlenül fog létezni egészen az országgyűlési választásokig? Én biztosan fogom a Gergőt kihívni, mert nekem a Gergő nem, nem ellenfelem, ha úgy tetszik, és ezt, ezt úgy értem, hogy nekem, nekem nem az a célom hogy őt legyőzzem semmilyen értelemben. Az nyilván az ő döntésük meg a kétvarkú kutyapárcnak a döntése, hogy, hogy annyi helyen indulnak ahol. Ha ebben a kerületben is elindulnak, akkor itt is. Én, Mert hogy még ez sem erre... Hát ő, ő bejelentette az indulását, de szerintem igazán elvidesz minden majd jövő februárjában lesz, amikor le kell adni a választási papírokat. Tehát te azt Egy is, is el tudsz képzelni, hogy az esetben égé. Kovács Gergely nem indul? Um, én, én el tudom képzelni, hogy ez így alakul, el tudom képzelni azt is, hogy elindul, igen. Nektek van Tehát. valami Ha Beléd vagy rövid a ideig álló, az önkormányzatban mind a ketten ha? önkormányzati képviselők igen. voltatok, most már te nem vagy az. Az elmúlt hónapokban nem beszéltem vele, mert, mert én sokkal inkább az előválasztással voltam elfoglalva. Üm, viszont előtte azért az azt megelőző hónapokban, beszéltünk mondjuk rendszeresen kettő havonta, ez elmondható, és nyilván amíg, amíg én önkormányzat képviselő voltam, akkor ott a testületi üléseken is patásak voltunk kvázi, szóval, szóval ismerjük egymást, ha bármikor szeretnénk egymással beszélni, tudunk beszélni, de, de én a mostani versenyre abszolút úgy tekintek, mint egy olyan küzdelemre, ahol a Fidesz jelöltjeit legyőzni. A kutyapásnak azért kell annyi helyen elindulni, ahol mert ilyen választási törvényt alakított ki a Fidesz, az az ő döntésük lesz, hogy ezt hogyan oldják meg, és ha indulnak végül, és ha nem indulnak. Köszönöm a rendelkezésre állást. Ugye abban maradtunk, hogy valamilyen periodicitást biztosítunk. Az a kérdésem, hogy november 11-e, az három hét múlva lesz csütörtök Márton, Nimród és Martin napja, az elvileg megfeleleme, akkor beírom. Persze, természetesen, ja. Akkor, ja. akkor három hét múlva. Jó, nagyon szépen köszönöm. Az nem azt jelenti, hogyha te egyébként... Neked megvan az én e-mail címem? Meg. Jó. Meg, meg. A e-mail cím, telefon megvan, úgyhogy amennyiben jelzel, hogy volna mondandod, én állok rendelkezésre, hiszen te két minőségben is vagy itt jelen, és ez nekem bizonyos szempontból kötelességem is. Egyrésztről a Momentumot képviseled, másfelől pedig ugye, hogyha fürjes Balázs megszólal nálam, már pedig Ma meg fog szólalni durván fél óra múlva, vagy húsz perc múlva, akkor ahogy a 8-as körzetben tócsaba mellett nekem Hatházi Ákos meg kellett szólaltatnom, így Fürjes Balázs mellett téged is meg kell, hogy szólaltassalak. Úgyhogy ha bármi mondandó van, hajrá! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, viszont a Én köszönöm, szépen. Önök hajnal mikrost hallották. 061 712 42 néhány másodperc elejében, aztán felívom György Evics Benedeket. 712 először. 06 712.42 712-42 másodszor. 712 42, senki többet. Senki többet? Amen. Jó reggelt, van, mert megsértettem itt a kezemet, ne vért vagyok. A is Beredek a Városleges ZLT vezérigazgatója van benne vonalban, a vonalban. Múltkor egy nagyon kedves műsorunkat, mármint amiben te is szerepeltesz, meg én is figyelő ember rájött arra, a szó idézvéles értelmében, és az interneten itt nincsenek korhatárok, hogy ezek ilyen felszopó beszélgetések, hiszen nem volt előttem semmilyen papír. máskal meg papírok vannak előttem, magyarul. Hogyha a Györgyevicsel folytatott beszélgetésben nincsenek előttem papírok, az azt jelenti, hogy valójában itt pénzért, bármit meg lehet tenni, a pénzt nem tudom, hol találja, de ez legyen az ő édes gondja, úgyhogy figyelj, azóta különböző papírok vannak előttem, ezek most konkrétan a Liget Budapest Facebook oldaláról valók, de gondolod akkor a Márkizai, meg az összes többi papírt is ide rakom magam elé, és akkor bizonyíték lesz arra, hogy igenis a energiát és figyelmet szentelek neked, és a város nek mint bárki másnak. De ha belegondolsz, hogy mi mindenre képesek figyelni az emberek, hogy abból adódani, hogy ez tévém is, az egészen hihetetlen, nem? Ezért beszélgetünk, hogy ennek a lehetősége meglegyen. Most egy kicsit meg vagyok ijedve, mert én nem látlak téged, és talán mindenkinek jobb, hogy te sem látsz engem. De Miért? Hogy, hogy, Még monoklit kaptál valakitől. <gül> nem, viccelek, de hogy papírok vannak előtted, és miről fogunk beszélgetni, ez nekem is rejtély. Uh... És ezt azért is mondtam, mert hogy ugye a beszélgetéseimben nem egyszer fordul elő, hogy átadom a lehetőséget a kezdeményezésre a másik félnek. Vannak kérdéseim, de én azt kérdezem tőled, hogy neked, mint a Városliges Zrt. vezetőjének ez a hét a liget szempontjából, mármint ami eltelt a múltkori beszélgetésünk óta, ha abból egy vagy két momentumot kéne kivenni, vagy két, egy vagy két fontosabb eseményt Uh, amit uh, szívesen megosztanál és másokkal is megosztható és közérdekű és valószínűleg érdeklődésre is igényt tart. Volna ilyen egy-kettő? Függetlenül attól a sajtó beszámol -e, vagy sem? Hát nagyon sok olyan halma számítettél, aminek együtt már nem sok közös megszete van. Tehát hogyha a mivel foglalkoztam és a közérdekűség is ö, benne kell, hogy legyen, akkor most hirtelen nem tudok végtelenül sokat fölsorolni, mert hogy most azért az ilyen a ilyen tekintetében a a munkás hétköznapok vannak, tehát egyszerre zajlanak azok a beruházások azokon a területeken, ahol ugye még folyamatban vannak a munkák. Volt egy érdekes uh, kommentváltás talán valamelyik social media felületen. Uh, ugye most tájépítészeti Nívó díjat, mégiscsak tudok ilyet kiemelni, kapott a Gárten Stúdió. Játszóterek, sportpályák, Csákó, Edina Szentesné, csak hogy a papíromat idézem, Dandi Igen. Eszter, Köllő, Janka, Mandoki Petra, Tarkat, Vastag, Gabriela, Füsi Gyula, Mányoki Bence, Stéli Zoltán, Slosziár, György, Szűz Attila tervezők, Ágot, Ágota, Ficere Csaba tervezési projektmenedzsment, Management Stúdió, Városliget, Nagyjátszótér, és sportpályák. Uh, ugye ezt, ezek uh, ők kaptak uh, díjat. Uh, a Magyar Tájépítészek Szövetsége május végén meghirdette a tájépítészeti nívódé pályázatot. Október második hétvégén egy gála keretében adták át a zsűri által odaítélt díjakat atta hírül közösségi oldalán a Magyar Tájépítészek Szövetsége, és ha már itt tartunk, akkor a Hajnal Miklóssal folytatott beszélgetéshez így utólag szeretném elmondani, hogy a millenáris parkot is egyébként kitüntették kisméretű speciális kertépítészeti projekt cím szóval, tehát abban a kategóriában. Ott Balog a Majoros Csaba, a 4D tájépítésziroda, a Parker Tech Kft. és a Szent Királyi Tóth Ferenc millenáris szélkapú függőket, ők kaptak ezért NIVO-díjat. Így van, szóval pont itt a NIVO-díj kapcsán, amilyet szeretnénk is gratulálni ezúton is Szloszjár György vezetőtervezőnek és a csapatnak, akit volták kedves felsorolni. De nyilván ez az ő munkájuk eredménye, hogy az a terv, ami megvalósult, ezt egyébként ezrek és ezrek naponta igazolják, hogy jó és szeretik, és ennek kapcsán hogy amikor kitettük ezt a hírt valamelyik média felületünkre, akkor sok reakció érkezett, és valaki kommentként azt írta, hogy nagyon tetszik neki a ligetnek a megújult része, csak az a sok palánk zavarja őt, és azt lassan el kellene bontani. És akkor itt egy ilyen érdekes diskurzus alakult ki ennek kapcsán ahol aztán megnyugtattuk őt, hogy természetesen lár lárpalánkokat a, a jövőben sem tervezünk hagyni. A palánkok azok azért vannak, mert a túloldalán valamilyen beruházási tevékenység van, vagy történni fog a jövőben. Tehát a, mind a néprajzi, mind a zeneháza körül ezek a palánkok hamarosan el fognak kerülni. És ezzel párhuzamosan egyébként jelentős új, megújított, kertrészeket is át fogunk tudni adni, úgyhogy az a típusú liget, ami az ajtósi dűrer és az ICI között található, ami most a nyívódíjjal díjjal lett ismerve, az folytatódik a liget többi részén is. Hozzátévé, hogy nem valószínű, hogy a tájépítészek, szóval ez a szövetség, amelyik adta a díjat, politikai megfontolások szerepet játszottak volna. Ugye, én is azt gondolom, hogy, hogy abszolút nem. itt Bár volt az egész tájépítés szakmában itt a műsorban elég sokszor beszéltünk erről, egyfajta bizonytalanság. Ugye nem is csak velem beszéltél erről, hanem számos szereplővel, hogy... És akkor, hát volt egy nagyon érdekes beszélgetés kapolcson is, amit... Így van. Amikor kiírtuk a tervpályázatot, akkor ugye azért sokan elindultak rajta, hiszen mégiscsak Magyarország történetének egyik legnagyobb és legjelentősebb tájépítészeti pályázata volt, és ezt a tájépítészek jelentős része azért nem szerette volna ezt a lehetőséget elszalasztani, ugyanakkor mégis egy olyan adottsággal kellett együttműködniuk, ami a részben meglévő kulturális intézmények megújítása, részben az új kulturális intézményeknek az elhelyezését ezen a térképen már alapnak vette, és ugye az egy érdekes dolog, hogy a tájépítészek, akik pályáztak, azok közül jó páran úgy adták be a pályaműveiket, hogy beadtak egy olyan tervlapot is, ahol úgy képzelik, hogy nincsenek új kulturális intézmények a ligetben, és vannak olyanok, akik pedig ezzel nem foglalkoztak, és csak a kiírásnak megfelelő adtak be. A dolog pikantériája, hogy egyébként a tájépítészeti tervpályázatot megnyerő Gárten is készített olyan tervlapot, ahol ő kulturális intézmények nélküli nélkül. ligetet is el Igen. tud képzelni. Más? Kérdezzek én. Kérdezz bátran, és én igyekszem válaszolni, mert egyébként tényleg a munkás hétköznapok vannak. Ugye ez az átmarket, a... amit már múltkor említettünk, annak voltak a eseményei, és a közbe, közpészből megvalósuló Liget Budapest Projectet Magyarországon erős politikai egyet nem értés, ez idézőjelben vagy hogy egyet nem értés övezi, de New Yorkban sem ismeretlen jelenség a kulturális beruházásoknál. mondta a beszegetés vezető Szántó András, New Yorkban élő, író Ugye ez a kulturális nagybérőházások szinte mindenhol megosztók, de a jól kigondolt projektek aztán a társadalom és a gazdasági élet kataliz katalizátoraiként működnek, mondtak el az Árpálkér Budapest-Kortás képzőműszeti vásár építkezés a művészet és a kultúra bázisán című szombat esti panelbeszélgetésén, és itt hangzott ez el. Um, Mindaz, ami a lendő nemzeti galériát, új nemzeti galériát illeti, és az ottani beszélgetéseket abban a közegben, ahol ezek a beszélgetések zajlottak, milyen visszhangot váltott ki? Egyáltalán ezen az árt márketen, amikor ezek a beszélgetések zajlottak, kik voltak, kik ültek a közönség soraiban? Itt nekem is csak kézből vannak információi, mert én magam nem voltam jelen, Sági Attila kollégám, aki a beruházásokért, a tájépítészeti és kulturális beruházásokért beruházási oldalról felelőtt tartotta az előadást is. Én úgy tudom, hogy elég vegyes volt a közönség, tehát, hogy itt a kulturális szcéna majdnem minden részéről érkeztek, és külföldről is sokan érkeztek, akik a hallgatóságban ott voltak, tehát, hogy ez nem egy egy zárt közeg volt, és nem lehet azt mondani, hogy itt kizárólag múzeumépítők, vagy kizárólag múzeumlátogatók. Okay, mondták, akkor beszélgessünk egy esztraim. dologról viszonylag hosszabban, ez pedig a Magyar Zeneháza. Ennek az átadására mikor kerül sor? Mikor adják ugye, át? Ugye maga, maga az épület az elkészül már idén végével és a próbaüzem és üzempróbát követően pedig jövő év legelején nem lőném le még a poén, de egy konkrét dátum már megvan hogy mikor fog nyitni, és ez tényleg az éveleje, tehát, hogy ez nem 2022-es éveleje. Tartozik ehhez attrakció... hogyha nem a 2022-es éveleje, hanem milyen éveleje? 22-es éveleje, tehát igen, tehát igen. Így van, így van, 22-es elején. Tehát tartozik ehhez majd olyan attrakció és olyan különlegesség, amit fogunk róla beszélni, de még egyelőre szerződés alatt van, és addig, amíg szerződés nem támasztja alá, addig én még nem lőném le ezt a poént. Gyabata András beszélt arról, hogy megvan az első fél év programja. Az üzemeltetés költsége és a programok azok szintén a városegyező értéket nyomasztják, vagy dobják föl, megfelelő rész aláhúzandó. Hogy alakul? Mi alapján alakul egy magyar zeneházának a költségvetése? Édes Drága, úr. Nagyon jó a kérdés, Nagyon jó a kérdés, hiszen egy olyan intézményről beszélgetünk, Ami soha nem létezett. És uh, nyilván vannak benchmarkok, -ok, amihez nyúlni lehet több oldalról is, hogy itt a költségek alapvetően mondjuk három jelentős részből tevődnek össze. Az egyik az az épület működtetéssel, az üzemeltetéssel összefüggő költségek. Hozzáteszem, ezek is uh, Nagyjából három lezárt üzleti év után lehet azt mondani, hogy tudjuk, hogy ez az épület ennyit fogyaszt. Tehát természetesen vannak rá becslések, ismerjük az népészeti rendszereket, de azt, ténylegesen mennyit kell majd hűteni, fűteni, és az energetikát finanszírozni, és az épületet működtetni, mennyi szappan fog fogyni, erre egyelőre még becsléseink vannak. De nyilván ezt, ezt látjuk. Ugye van egy másik rész, ami a, itt nagyjából 70-75 fő fog dolgozni a az egész magyar uh, zeneházába. Ugye ezt mindig fontos elmondani, hogy ez egy zenei beavató intézmény, egyfajta zenei csodák palotája. tehát um, én még most is sok mindenkivel találkozom, aki már hallott a zeneházáról, de tulajdonképpen egy koncerthelyszínt lát maga előtt, ez mi az. nem kizárólag koncerthelyszín lesz. Nem kíván konkurálni a művészetek palotájával, az Operaházzal, de még csak a BMC-vel sem. És a Zeneakadémiával sem. Még a Zeneakadémiával Zene Zene sem. Legközelebb Magyarországon... a legközelebb Így van. Magyarországon azért relatív sok zenei szék van, úgyhogy ide nem volt szükség újabb intézményt okay. létrehozni. Viszont az ami? Ahhoz hogyan van a költségrendelve? Ugye az a helyzet, hogy tehát van egy... Van egy ugye ismerjük az Amadeuszt, ahol azt mondja a fejedelem a Mozartnak valamelyik zeneműve kapcsán, hogy nagyon tetszik, de túl sok a hangjegy. Igen. Tehát nyilván az a helyzet, hogy a, a személyi túl, amire te kérdezeld, ugye természetesen van egy a, a zeneháza, mint intézmény működésével összefüggő költségek, itt jelentősek ebben a programoknak Így. a költségei. Erre e Ugye most már több mint ötödik éve zajlik a Magyar Zeneházának a koncepció alkotása, az a munkacsoport, ami mostanra az intézmény vezetésével nőtte ki magát Batta András vezetésével. Ő ötödik éve dolgozik azon, hogyha ez a ház végre egyszer kinyithatja a kapuit és embereket is fogadhat, akkor milyen programokat és milyen attrakciókat biztosít. Ez egy olyan szakma, főleg amikor nincs pandémia, hogy évekkel adott helyzetben több évvel előre kell lekötni előadókat, művészeket. Most nyilván a pandémia ezen egy picit változtatott, a bizonytalansága biztos, tehát mi is olyan szerződéseket kötünk, de egy olyan vegyes zeneim felvágott lett összetéve ez a házhoz, ami mindig is arra fókuszált, hogy az az elsődleges célközönség, természetesen mindenki. Az a Vegyezzenei Felvágott azért nagyon jó, mert a Kejfej Jancsira mondták azt, hogy Vegyezzenei Saláta. Tehát most, most már ilyen mértékben beszélünk egy nyelvet, igaz, felvágottat mondtál, <gül> itt saláta volt. Igen? Tehát az az elsődleges célközönség, a, ugye a családosok, akiknek mindenképpen egy helyszín lesz a magyar zeneháza, ahol hétvégén érdemes ellátogatni a gyerekprogramok miatt, a különböző világzenei események miatt. Tehát erre lett fölfűzve az a program Lánca, aminek az első fél évét már tulajdonképpen látjuk. Előre tudjuk, hogy milyen típusú programok lesznek a színpadon, milyen típusú programok lesznek a zenepedagógiai térben, tudjuk, hogy milyen filmeket fogunk vetíteni a hangdomba, és azt is tudjuk, hogy az állandó kiállítás mellett az első időszaki kiállítás az milyen tematikával fog nyitni. Én kérdezem meg tőled, és nem a sírodatásom, hanem egész egyszerűen ott van a fejemben, nem ennek kapcsán, de most ennek kapcsán kérdezem, hogy ugye a fenntartónak aki félig meddig ugye ennek az apja, de rossz, nem szokták szeretni ezeket a példákat. Ugye? Van, egy, van egy támogatási kötelezettsége, de eljöhet egy olyan pillanat, amikor ennek a támogatási kötelezettségének objektívokból nem tud elegetten. nem szubjektívokból, hogy nem szereti a fiát, hanem hogy, hogy szegény lesz, a gazdaság úgy alakul. Te Függetlenül attól, hogy te ülsze a város ZRT vezíligazgatói posztján, vagy sem, de ez most nem a te posztodról szól, hanem a helyzetről. Minek a függvénye az, hogy egy ilyen dolog fennmaradhat, adott esetben inflációs mértékben növekedhet a rendelkezésre álló összeg? Hiszen azért ugye adnak függvényében, hogy újabb és újabb intézmények vannak, ezek mind azt feltételezik, hogy az államnak, hiszen te itt az államot képviseled, erre mindig lesz pénze. Nyilván akkor, amikor a kormány döntést hozott az egész Liget projekt programjáról, akkor, amikor döntött arról, hogy egy ilyen intézmény a programon belül, mint a Magyar Zeneháza ez megvalósuljon, akkor azt a hosszú távú kötelezettséget kalkulálta, hogy ennek az intézménynek a működtetésével és fenntartásával kapcsolatos költségeket az biztosítani kell. Az egy fontos kérdés, amit most éppen körbejárunk, ezt én az intézmény főigazgatójával, igazgatójával, a tanréssel többször beszélem is, hogy nyilván az indulás időpillanatában lehet meghatározni, hogy most 3 forint 70 vagy 3 forint 80 fillér szükségeltetik éves szinten az intézmény üzemeltetéséhez és működéséhez, és onnantól kezdve ez egyfajta referencia számként működik, amitől sokkal nehezebb lesz fölfelé elmozdulni. Tehát és ezek az a számok fel, már megvannak, vagy még két alakulnak? Év múlva. Hát ugye ez az, ami az elmúlt öt évben azért kidolgozásra került, hogy mi az az összeg, mi az a költségkeret, aminek a terhére azért egy. Mondjuk a saját bevételei gondolni. azok hány százalékot képeznek az összköltségbetéséből? Erre most nem tudok neked fejből válaszolni, de azért kulturális intézményeknél a, a finanszírozásnak egy kis százaléka keletkezik a saját bevételből, tehát alapvetően se az állami operaháznál, se a szépművészeti múzeumnál, így a Magyar Zeneházánál sem, de mondhatnám neked a skanzent vagy bármi mást, kunyi domokos gyűjteményt tattán, szóval hogy nem cél az, hogy a belépőjegyek egyek ellenpontozzák a működtetés és fenntartás költségeit, ezt nem lehet rendesen. Oké, szerintem időben nagyjából hol járunk, melyik év lesz az, és melyik fele, amikor, ha én azt kérdezem tőled, hogy ennek az egésznek, amely elkészült, a fenntartás és a működtetése bázisosan milyen összegekbe kerül, akkor nagyjából 2023-2024 mikor fogsz tudni erre válaszolni? Én azt gondolom, hogy 2023 2023-ban már fogunk tudni egy lezárt üzleti évet magunk mögött. Tehát te látod vonnia. saját magadat már, mint üzemeltetőt, amikor azok a feladatok, amelyek most vannak immár mögötted vannak, és te csak idézőjelben üzemeltető vagy? Nekem, nekem feladatom az, hogy ezt én előre is lássam. Tehát azért a magyar zeneházat nem arról van szó, hogy itt van egy nagy adag pénzt, csináljatok belőle jó programot, aztán a végén majd elszámolunk, és akkor levonjuk a, a, a konklúziót, hanem itt azért egy nagyon részletes üzleti tervezés zajlik, és zajlott az elmúlt időszakban is, ahol a, a Batta Andrássék egy nagyon pontos tervet tettek le, gyakorlatilag napra, perce órára lebontva, prognózisokkal, hogy erre a programra milyen marketingköltséget kell allokálni, hányan fognak eljönni ez milyen bevételt generál hányszor lehet kiadni a külsősöknek a, a magyar zeneházának a közösségi tereit, hányszor nem lehet kiadni és ez alapján összeáll egy olyan üzleti modell, ahol nagyjából látjuk a kiadásokat és a bevételeket és látjuk, hogy milyen finanszírozási igénye rendelkezik a magyar zeneháza és aztán majd egy múlva egyeztetjük, hogy a, a tervek és a tények azok mennyiben találkoztak, de én azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért egy komoly szakmai munka zajlott. Köszönöm a rendelkezésre állást. Várom izgatottan a következő hetet, nem csak a Városliget, hanem a saját életem okán. Köszönöm, szia. Szia, szia. Gyorgiav és Benedeket hallották, és most épp a Filipovval beszéltem arról a minap, hogy nagyon sok a férfi a riport alanyaim között nem tudom még, hogy mit kéne tennem, hogy javítsak a nemek arányom. Füriyes Balázs jön, és hát Márkizai Péter is férfi, és nem nő. Aló. is jó reggelt! Fülias benne a vonalban, és kezdjük mindjárt e-médiazre. ugye arról volt szó korábban, hogy hát azért most, hogy miniszterelnök jelölt lett Karácsony Gergely, így aztán döntse el, hogy akkor végül is ő most főpolgármester, vagy miniszterelnök jelölt lesz. Ezt aztán eldöntötte az élet Márkizai Pétert, ugyanez már utolérte hódmezővásárhelye, most, hogy miniszterelnök jelölt lett, most akkor neki le kéne mondania arról, hogy ő hódmezővásárhely polgármestere legyen, és hát ebből a szempontból te is ráléptél egy útra, hiszen te egy államtitkár vagy, aki egyébként ettől függetlenül, vagy nem teljesen ettől függetlenül e, indul e, a hármas számú választási körzetben, mint országgyűlési képviselőjelölt. Veled kapcsolatban még senki sem mondta azt, hogy mondjál le. Félét és el véget is sem fogom azt mondani, hogy mondjál le. De ez a kettőség imáron, akkor téged is jellemezni fog egészen addig, e, amíg ez a választás e, meg nem történik. Ezzel tisztában kell, hogy legyél. Tehát amikor bárki más te, vagy bárki más a pártból a Fidel de kdmp ből ilyet fogalmaz meg, akkor egy pillanatra megijedhetsz, hogy nem rólad beszélnek-e. Hát nem vagyok az az ijedős fajta. aki okay, ijedős idézőjelben. Jel e, e, azt is nem mondtad, csak tényleg a mindenki kedvéért, hogy én sosem mondtam azt, hogy bárkinek le kellene mondania. Az fontos, hogy, a, hogy egy városvezető ellássa a feladatát, és ne hagyja magára. Azt a várost, amelyet rábíztak annak a városnak a lakói szavazói. És még egy megjegyzés: az azért 30 éve teljesen természetesen Magyarországon, és régen óta Európa más demokráciáiban szokás, hogy a kormányzatban az országgyűlési képviselők természetesen szoktak miniszterelnöki, miniszteri és, és államtitkári szerepet venni. Ez a kettő, ez a központi kormányzati feladathoz tartozik, és ettől áll külön az önkormányzati feladat. Nem véletlenül kezdtük azzal a munkát 2010-ben, hogy megszüntettük az összeférhetetlenséget. Ugye korábban a politikában itt lehetséges volt egy álláshalmozás, hogy egyszerre lehetett valaki polgármesterünk... És egy utólag feladat, úgy tűnik, hogy jó ötlet volt? Én ez egy jó ötlet volt, szerintem. Jó ötlet volt. És még egy dolgot, én nem, nem is érzem úgy, hogy bárki támadna engem, akkor se kéne mentegetni magam, azért az én munkám Budapest, és azon belül most valóban kiemeltem foglalkozom Budával, ahol országgyűjtési képviselőjelölt legyek ezek tehát nincs nagy különbség az egyébként is adott feladataim között. Nem fogok ezért most nem mondani. Ami a Budapesti Közfejlesztések Tanácsát, illeti Egyre gyakrabban hallani, hol G. elzébet mondja, itt a a múlt héten Horváth Csaba beszélt arról, hogy azért gyűlik már az anyag annak érdekében, hogy a legközelebb összehívandó közfejlesztések tanácsán ezt beszéljék meg, vagy beszéljétek meg, nagyon hosszú ideje, több mint fél éve nem ülésezett a közfejlesztések tanácsa. Azt kérdezem tőled, egyrészt, hogy hiányzott-e, másrésztről azok a hangok, amelyek arról szólnak, hogy legközelebb ezt fogjátok majd megbeszélni, azok mennyire alaposak a szónak abban az értelmében, hogy te tudsz-e arról, hogy mikor lesz a következő ülés, vagy ez most végleg megszűnt ez a formáció? Én nagyon bízom benne, hogy nem szűnik meg, hiszen ez a, a párbeszédnek és a közös munkának az intézménye, és biztos mondtam már itt is, és akkor is elmondom százszor is, hogy egész egyszerűen annak a két szereplőnek, Nemzeti Központi Kormány és Budapesti Városvezetés, akiknek 150 éve feladatuk a mindenkori aktuális vezetésnek, hogy együtt közösen is a budapesti építésen. Szóval nekünk úgy a kötelességünk az együttműködés. Már pedig a fővárosi közszerelesztések tanácsán az az együttműködés intézménye. Ezt még nadós Istvánnal állítottuk föl, és nagyon világosá tettük 19 őszében az önkormányzati választás után, hogy természetesen működtetni szeretnénk karácsony. Van éjtelés. időpont? És jó néhány ülés volt. Nincs időpont. A, azért... Ezt most nem bántó élel mondom, hanem objektíve. Szerintem nem tett jót a városnak, de mondjuk ha a főpolgármestert meg pont a génemeterséget említetted, ugye aki egyéni képviselőjelöltként is futotta az előválasztáson, tehát azért az ő idejükben nagyon Budapest nem fért bele az elmúlt fél évben. Én örülök, hogyha a főpolgármester. Volt olyan, az ami az, az ő miatal. elfoglaltságuk miatt maradt-e? Nem, nem is volt kezdeményezés, hogy legyen közfejlesztések tanácsa. Most beszélünk már arról a kisambrussal, a, Kis a főpográfester általános helyettesével, hogy milyen ügyek mentén lenne érdemes egy következő SKT-ülést tartanunk. Ugye ez egyebek között attól is vált aktuálissá, hogy tegnap hirtelen, hogy minek hatására nem tudom, de központi témává vált a biodóm. Ugye a biodóm az egy olyan félkész épület, most mindazok számára mondom, akik messziről jött emberek, amivel valamit kezdeni kéne, ez egy állatkert, tartozó különlegesség, amely szerkezet kész, de hogy a szerkezet mit jelent pontosan, azt nehéz megmondani, mert hogy még további munkálatokra volna szükség, aztán pedig be kéne népesíteni állatokkal és növényekkel. Az a mintegy 16,7 milliárd forint, amiről beszélnek, az az összköltség, az a szerkezet készségnek a befejezése, vagy abban benne vannak a cápák is? Hát ez is a része annak a sok kérdésnek, ami, amire nem ad válaszokat a fővárosi városvezetés, és nem önt tiszta vizet a, a pohárba. Menjünk egy kicsit vissza az ügynek az elejére, ugye a, a valóban egy ilyen óriási, speciális üvegbuborék, ez a biodom, jól látszik is, mert ez a buborék része már megépült, amelyben trópusi körülményeket, eredeti célfény trópusi körülményeket lehet teremteni majd, ha elkészül, és akkor ott a trópusi növény és állatvilágot lehet bemutatni. Ez egy jó gondolat, ezért is állt a kormány mellé. Ugye ez Persányi Miklósnak, az állatkert korábbi vezetőjének volt a javaslata, és a kormány először talán 25 milliárd forint támogatást megítélt neki, ennek a fővárosi ügynek, ugye a fővárosi állatkert az a fővárosi önkormányzat intézménye, a kormány nem kért semmilyen szerepet és beleszólást az építkezésbe, hanem azt mondta, hogy rendben van, 25 milliárd forintot kért az állatkert, megadjuk a támogatást. Utána a Persányi doktor visszajött, hogy ennyiből nem fog kijönni, elnézést rosszul számolt, kellene még hozzá talán 18 milliárd forint, ezt is megadtuk. ez mondani, egy nagyon, nagyon fontos meg... dolog, hogy ez egy olyan beruházás volt, amire külső projektcéget nem szerződtettek, ezt maga az állatkert kezdte megvalósítani, hogy erre mennyire volt alkalmas, mennyire nem, ebben én nem fogok állást foglalni, de később akik kritikát fogalmaztak meg, vagy akik véleményezték, azért ennek jelentőséget tulajdonítottak egy tízes skálán tízesre. Ez a főváros belső munkaszervezési kérdése. Mi azt tudjuk mondani, hogy 43 milliárd forintra kötelezettséget vállaltunk. Ez ott is van a fővárosnál. Nem költötték még el a mindet. Egyébként 6 milliárd forint ebből van. De bármikor elkölthetnék nyilván hannak értelmesen ma a helyek és ideje. Tehát a kormány a maga részéről megtette, amit hozzá tud adni ehhez a fejlesztéshez. 43 milliárd forintot biztosított és nem tudjuk, hogy 19 ősze óta, amikor folyamatban volt az építkezés, jött az új városvezetés, a dolog leállt, új közbeszerzések nem lettek kírva, így azt se tudjuk, hogy mennyibe kerülne a befejezés, mert azt nyilván csak áraajánlatok alapján lehet elmondani. Nem értjük, hogy mi a késlekedés oka, nem értjük, hogy a pandémiában, amikor például vállalkozások munkanélkül voltak, és valószínűleg olcsóbb áron fejeztek volna be, végeztek volna el bizonyos munkákat. Miért nem kísérelték meg legalább közbeszerzés, árnicitem leszorítani az árat és a befejezés irányába elindulni? A főváros munasztásának az árát nem lehet más megszerződni. Oké, okay, de hadd de, Hadd és én meg, hogy a... fontosnak tartom, okay. hogy remélem nem maradt torzó, mert én... 30 éve senki... Én ezt értem, de a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa október 15-én hozott határozatában, az 1 pont F alpontjában a Panompal Project Biodon befejezését az állam magára vállalja. Vagy én ezt uh, hol olvasom rosszul? Ez, uh, nem, nem, uh, nem született olyan döntés, hogy ezt magunkra vállalnak. A, és itt mondom, tisztázatlan kérdések vannak, és azt, azt nem tudjuk, mert magunkra vállaltuk a rakpart befejezését. Figyelj, felolvasom. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa továbbiakban tanács első pont. Tudomásul vett, hogy a kormány a tanácsülésen egyeztetéseket kezdeményezett Budapest főváros önkormányzata, Dörödöm, Dörödöm költségvetésének tehermentésítése érdekében az alábbi fővárosi beruházások, kormányzati átvállalása és megvalósításuk kormányzat által biztosítása tárgyában F a Pannon Park. Project. Így van, kezdeményeztünk, de Tehát nem, nem született. Tehát... Nem, amiről megállapodás született, tokkal, vonóval fizetjük, csináljuk. Megoldjuk az a, a rakpart egy része és a fonódó. Oké, okay, akkor rosszul fogalmaztam, nem félreérthetően. Önkritikát gyakorlok. Miért nem történt meg ennek az 1F-nek ugyanaz a története, mint amit te egyébként most elmondtál egy másik projektet illetően? Az, az, az derült ki, hogy itt uh, nincsenek válaszok kérdésekre volt, csomó mulasztás. Tehát átvállalta nem... volna az állam, hogyha egyébként megfelelő, a megfelelő kérdésére megfelelő választ adott volna a fővárosi. Önkormányzat, de ez nem történt meg. Hogy meg, de az a megoldás, ami most napi van, az szerintem senkinek is sem lenne jó például, hogy ezt válasszuk le az állatkertől. Ez jogilag is majdnem lehetetlen. A tényleges működés szempontjából meg ez az állatkert része, tehát hogy más legyen a gazdája ennek, más legyen a gazdája annak, ez így nem működik. Tehát itt én azt hiszem, ez egy régi vitánk a fővárosra, és véletlenül fönn is marad. Én azt gondolom, hogy van ott pénz, É, és hogyha a saját mulasztásból valami feladattal késlekedésbe estek, költségnövekedés történt, akkor a megvévő forrásaiból hozzá kell rakni a magukért. Biztos, hogy nem kell 43 milliárd forintot beletenni, mint amennyit a kormány átadott támogatásként a, a, a fővárosnak, de hát mozduljanak meg ők is. Um... Amit te mondasz, az pontos, ezzel együtt durván egy éve az inforádioban az hangzott el. A kormány, mint Füries Balázs elmondta, még nem enged a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos budapesti kérésnek. A főváros továbbra is a képlet szerint fog befizetni az államkasszába, nem engedi tovább, hogy a főváros felvejen egy 70 milliárd forintos hitelt. A biodómot a kormány pedig átvállalja Budapest vezetésétől, de nem zárta ki azt, hogy a további beruházásokat vállal át a kormány úgy, hogy a tervezésbe bevonják a fővárost volt teljesen alaptalan, amit én kérdeztem. Nem, volt egy ilyen itt abszolút alapos volt, amit mondtál. Volt egy ilyen gondolkodás, hogy ugye ez akkor volt, amikor Karácsony Gergely azzal jött a fővárosi közfejlesztések tanácsába, hogy ő adót emelne, és hitelt e, e, venne fel a fővárosban, és emelné a fővárosi vállalkozások adóját. Meg azt mondtuk, hogy a, az eladósítást és a hitelfelvételt nem tudjuk e, támogatni, ez a recept már látjuk, hogy hova vezetett e, korábban, és ezért javaslatot tettünk, hogy vizsgáljuk meg bizonyos e, fővárosi fejlesztések átvállalásának a lehetőséget, és a is a végeredménye e, az, az az lett, hogy a biodom nem esett bele ebbe a körbe, mert hát egy csomó nincs válasz. És azt, azt tartom a legfontosabbnak, hogy a főváros műasztását nem lehet mással meg Ugye itt volt egy jogi átvizsgálás. Tehát tényleg nem értjük, hogy két évig miért nem történt semmi. Most sem értjük, hogy a év, az elmúlt fél évben miért nem történt hát semmi. Egy és éve most hirtelen, azt Most hirtelen a, a főpolgármester helyettes asszony, és azt mondja, hát akkor, akkor adjuk át, ami egyébként mondom egy nem működő megoldás. Tehát szerintem ezt nem lehet kiszakítani az állatkertot. Igen. Hát most ez egy viszonylag hosszabban tartó pingpongmes lesz, ahogy látom hogy ezt ráadásul odarakják a rácsfürdő mellé, ami azt hiszem, hogy nem pontosan egy ugyanilyen történet, és így aztán olyan levezetű utak jönnek létre, amelyek egészen máshova vezettik ezt a történetet, mint ahova nagy valószínűséggel való. Hát nincs, a, a, a, nem tudom, a rácfürdő hogy jön ide, de talán e, úgy, ugye, hogy, említette. Hogy, hogy ugye ott a rácfürdő mellett talán egy hónapja, két hónapja volt, hogy megvásárolt egy... Luxusszállodát a főváros. Tehát ha van 5 milliárd forint arra, hogy a rácsűrdő melletti luxusszállodát megvegye, hogyha meg tudta azt tenni a főváros, hogy a saját reklámfelületeinek értékesítésére kiírt egy tendert, azon egy 8 milliárd forintos ajánlatot tett egy francia cég, egy ilyen multi, tehát egy világcég, a világ repülőtereit, meg más helyeken értékesíti a hirdetési felületeket, semmi köze a kormányhoz de a kormány ezt, a, vagy a főváros vezetés ezt a, a, a tendert érvényes ajánlat volt eredménytelenni nyilvánította, és hagyta ezt a 8 milliárd forintot elúszni a Dunában, meg kiesni a, kihullani az ablakon. 5 milliárdért megvették a, a luxuszálót, 5 milliárddal drágult a lánci, tehát hogyha két kézzel szórják ki az ablakon a, a pénzt, és közben egyébként a Moody's hitelminősítő intézet néhány hete minősítette föl a fővárost, és erősítette meg, hogy stabil és kedvező kiváltásokkal bír a fővárosi önkormányzat költségvetése gazdasági helyzete, akkor nehéz elfogadni a pénzhiányra vonatkozó szóló panaszkodást. Látszólag Meri Szugrás valójában azért nagyon jól megmagyarázható, hogy miért át a budai kérdésekre, illetve a budai vállalásokra, beleértve, hogy ezek nem véletlenül vannak jelen a beszélgetésünkben lévén te, egy országgyűlési képviselő jelölt, vagy nem beszélünk itt most az előválasztás eredményéről, de arról, hogy milyen eh, ö, a a neutrális, de nem biztos, hogy pontosan leíró szó, a kormány és a főváros vezetése között eh, milyen a hangulat a közfejlesztések tanácsában ha éppen ülésezik, ha pedig ha ezt egybevetem azzal, hogy maga az ország mennyire másnak tűnik politikai színezetét, illetően a fővárost és a vidéket illetően, és te nem vidéken indulsz, hanem a fővárosban, akkor erre minimálisan ki akarsz-e vagy menjünk tovább. Magát a felvetés nyilvánvalóan érted. Hát most egy kicsit megmondom, szintén elveszítettem a, a fonalat. Ugye arról egy van szó. A ne, vagyok segítségével. én arra térek ki, amire azt szeretném. Nem, nem, nem. Én, nem én, én elugrami, az, azt fogalmaztam se. meg, ha tetszik, kicsit bonyolultan, hogy miközben e, folyamatosan kritika éri a főváros vezetését e, általad vagy a kormány más tagja részéről, addig. E, Ettől függetlenül, vagy némileg emiatt is, hogy ennek az arányai hogy alakulnak, ezt én nem látom. Van egy olyan politikai színezette Budapestnek, amely sokkal elutasítóbb a mostani kormánya a szemben, mint amilyen mértékben elutasítónak tűnik ugyanez a hangulat vidéken. Te... Feladatom. Nincs feladat, hogy te ezzel tisztában vagy-e? Né, hát, hát csak meg kell nézni a 19-es önkormányzati választások eredményét. Így. Tehát ma e, a kormánypártoknak kevesebb polgármesteri e, széke van Budapesten, mint, a, mint a, a, az ellenzéknek. És ezzel együtt pedig lesz egy országgyűlési választás jövőre, ahol engem az a megtiszteltetésért, hogy Pokorni Tortánc fölkért, hogy indulja kell Budán a hármas számú választókörzetben, ez a 12. kellett egésze és a második kerület egy jó része és én erre úgy készültem, hogy rengeteg beszélgetést folytattam a helyi budai polgárokkal, budai közösségekkel, és van egy programunk Budai Vállalások címen, amit Pokornyi Zoltánnál raktunk össze, de azt gondolom, hogy egy országgyűlési képviselő feladata, egyrészt, hogy az országgyűlésben a saját pártjának a frakciójában dolgozzon, és kormánypárti képviselő esetén támogassa a törvényjavaslatokat, amit a kormány benyújt, de másrészt pedig egy egyéni körzetben megválasztott képviselőnek, ugye én ezért szállok harcba, pedig kötelessége az érdekérvényesítés, az én esetemben a budaiak érdekérvényesítése, és ezért szondáztuk meg a budaiakat egy, egy, tavasszal egy budai kérdések nevezető nagyon alapos kérdőivel, és az erre kapott... Igen, 19, az az azt végtállóztuk a műsorban, vállalások. én magam, mint budai és 12. keleti nem kaptam, de budai vállalásokat már igen, ez itt van előttem, ez megfogalmaz 6 plusz illetve 7 plusz 1 pontot. Ebben is szerepel az, amit egyébként más önkormányzatok már bevezettek, ez a jobb közösségi közlekedést, könnyebb parkolás Budán, és ebben egyébek közt az is szerepel, hogy a lakói vezetekben este 6 és 8 között a helyek legalább egyharmadán a helyben lakó parkolhassanak ingyenesen. Ez valójában mennyiben egy országgyűlési képviselő jelölt programja, és mennyiben egy önkormányzat feladata, vagy a kettő itt egybe bevág. Hát azt nagyon fontosnak tartom, de meg fogom egész konkrétan válaszolni a kérdést, mert megválaszolható, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy a, egy minden körzetben az ország bármely részén, hogy egy adott körzetnek az országgyűlési képviselője az attól független, hogy milyen pártállású polgármesterek vannak a saját körzetében, a helyi lakók érdekében tudjon együtt dolgozni és működjön együtt a polgármesterekkel. Az én esetemben ez két polgármester jelent, a 12. kelet Pokorni Zoltán, nyilván vele ez automatikus, hiszen 30 éve ismerjük egymást, dolgozunk együtt, ő kért fel, hogy legyek képviselőjelölt, de én megmondom őszintén, hogy elég hamar felvettem a kapcsolatot őrséggelgel, a másik kellett ellenzéki polgármesterével is, mert Azt gondolom, hogy a helyi ügyek megoldása az párthatároktól független, és nekünk együtt kell dolgoznunk a második kelet érdekében Őrsi is. Ahhoz, hogy ezt most a keleti önkormányzatok ezt a konkrét lehetőséget a helyi polgároknak megadják, ehhez törvényt kell majd módosítani, ami ugye országgyűlési feladat, tehát én országgyűlési képviselőként, ha megválasztják, uh -huh. ha megtisztelnek a budajok a bizalmukkal, akkor be fogok terjeszteni olyan törvény hogy ezt ne a fővárosi önkormányzat adhassa meg bizonyos kerületeknek, és ma azt látjuk, hogy esetleg önkényesen nem adja meg más kerületeknek, hanem minden kerületi önkormányzat dönthessen erről a lehetőségről, hogy a saját kerületi polgárainak a saját kerületében biztosítja ezt a lehetőséget. Egy kérdés mindjárt csak egy nagyon figyelmes néző felhívta a figyelmet, hogy a te alatt nem pontos a felirat. Én most nem azt nézem, csak szeretném mondani az itt lévő kollégáknak, hogy dr. Füries Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár. Ez így helyén való, ugye? Igen, igen, én nem látom. Hogy én se átkol, látom. De, hogy ha nem így ez így szerepel, hívának. kedves Ádám, akkor ez szerepeljen Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár, csak hogy mennyire figyelmes. Mennyire fejlődik? Hát, ugye ez abból is adódik, hogy ez egy tévéműsor is, tehát szed, majd biztos találkozunk itt. Elnézést, hogy... Ed eddig is volt. Majd, majd megegyezünk, nyilvánvalóan hogy a programokat illetően idejön és visszamenni, az egy elfogadás lehetővé, hogy pillanatok alatt elkezdje a napi programját, de akkor még egyszer Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztését felelős államtitkár is köszönött a kritikáját, sajnálom, hogy volt apropója. Azok az önkormányzatok, amelyek egyébként ezt az intézkedést már meghozták ilyen törvényi felhatalmazás nélkül, ezt hogy tették meg? Nem, ezt úgy tették meg, hogy a fővárosi önkormányzat engedélyezheti számukra. Csak szerintem ez egy felesleges bürokratikus dolog itt a fővárosi önkormányzat engedélyehez kötni. A minden kerületi önkormányzatnak meg kellene adni azt a jogot, hogy szabadon döntessen, hogy a saját kerületében ezt a kedvezményt megadja, illetve a mely város adja meg a, a helyi lakóknak. Az előző beszélgetésünkben annyi Orgánum felfigyelt arra, amikor megkérdeztem, hogy az is szólt az oltásról. Ez a budai vállalások is szól az oltásról. és én fogom felhívni rá a figyelmet. Nem a én okosságom mások szegénységi bizonyítványa inkább, hogy itt te pálcát törsz valami mellett, ami egyébként szerintem praktikus és szerintem okos megoldás, függetlenül, hogy politikailag kockázatosnak vélik, ez pedig nem más. Pálcát törni valami mellett lehet, vagy csak valami ellen? Most elgondolkodtam, hogy nem mondtam egy hülyeséget, de szerintem lehet... Ha, Talán lehet mellette is, jó, oké, okay, akkor, akkor törölve. Tehát akkor azt, azt mondja a 7 plusz 1 pont, a, a plusz egy kötelező védőoltás. Az élet nem, áll, nem állhat le újra meg, újra nem állhat le, meg kell védenünk magunkat, Ha a koronavírus tartósan velünk marad, a tudósok és a járványügyi szakemberek véleményét meghallgatva vezessék be a kötelező védőoltást Magyarországon. Legalább bizonyos foglalkozásokban minden élet számít. Tehát ez egyszerre fogalmaz meg egy általános narratívát, és szükség esetén azt szűkíti. De benne van mindkettőnek a lehetősége, amit egyébként politikusok viszonylag óckodva szoktak megfogalmazni, ami az egészségügyet illeti, vagy a honvédelmet, vagy a rendőrséget, az egy szűkített vala ami ott egyszerűbbnek tűnik, ami az általános kötelezőoltást illeti, abban óvatosak, részint a szkeptikusok miatt, részint azok, akik eddig még nem oltották, félnek attól, hogy az ő ellenállásuk egyébként milyen politikai haragot tud gerjeszteni. A kötelező védőoltást milyen mértékben szavazták meg a budai kérdésre válaszolók annak idején? Valóban ez is része volt a budai kérdéseknek, és pont úgy van, ahogy mondott, hogy erről mi beszélgettünk Így. itt adásban, és a budai kérdésekben, ami ugye egy olyan kérdői volt, amit minden budai polgára minden megkapott, egy-két kivétel hogy hogy a mondtad, hogy a te nem érkezett meg, azt sajnáljuk, hogy a terjesztésbe csúszott hiba, de utána leellenőriztem, és ez hál Istennek ez volt a kivétel, a hogy abban föltettük a kérdést a budaiaknak, hogy mit gondolnak erről, e, e, és e, több mint kétharmaduk támogatta azt, hogy valamilyen módon kötelező legyen. Egyik részük azt mondta, hogy akár általánosan kötelezővé lehet tenni, egy másik részük pedig azt mondta, hogy, hogy bizonyos foglalkoztatási csoportokban el tudja képzelni, hogy kötelezővé tegyék, de én ebben valóban pálcát török. Tehát szerintem a Persze politikusok mindig mérlegeljük, mérlegelik, hogy jaj, most mihez mit szólnak, de itt mégiscsak az emberi életről, meg az egészségről van szó. És Magyarországon van hatféle anyag, hiszem, hatféle betegségtípus, amivel szemben van kötelező Védőoltást. tehát a kötelező védőoltás, az emlékszünk a saját magunk meg a gyerekeink életéből, az egy, az egy létező dolog. tehát Himlő ellen, bárány himlő ellen és különböző betegségek ellen be kell oltani ma mindenkit Magyarországon. Most úgy tűnik, hogy ez a nyambat koronavírus ez nem egy átmeneti epizód volt az életünkben, hanem most már lassan két éve itt van velünk, újabb, meg újabb mutánsok keletkeznek, és ugye én annyit mondok, hogyha ez tartósan velünk marad, és ezt a következő országgyűlési ciklusban már bőven lehet látni, ha még akkor is feladatot ad, akkor bizony azt látjuk, hogy tartósan velünk marad, természetesen a tudósok és a járványügyi szakemberekkel konzultálva az ő véleményüket kikérve, de igenis elképzelhető, hogy rosszabb esetben, mert akkor az azt jelenti, hogy nagyobb mértékben, nagyobb veszélyként marad velünk, általánosan be lehet vezetni a kötelező védőoltást, ha pedig e, e, jobb a helyzet, akkor igenis bizonyos foglalkozási csoportokban, úgy, ahogy most, például az egészségügyben e, kötelező, ezt e, meg kell fontani és döntenie kell erről, a, erről a, a, a kormánynak, az emberi élet meg az emberi egészség, ez nem, e, e, nem tréfa dolog. Egy Facebook bejegyzésedben foglalkoztál azzal, hogy... És kérek mindenkit bocsánatnál, hogy ezt még én a harmadik oltás mellett is e, nagyon érvelek Hát, figyelj, ez most teljes mérteben aktuális. Ugye Anglia példája mutatja azt, hogy a 65 éven felülieknél a második oltásból adódó kvázi immunitás mennyivel kisebb, mint a 65 éven aluliaknál és ezért a harmadik oltás javasolják, és ahogy az ember ezt kiveszi, előbb-utóbb valószínűleg a negyedik és ötödik oltásnak, vagy egy másfajta oltásnak, vagy másfajta szájon keresztül bevehető gyógyszernek jön a le jelentősége, hiszen kiderül az, hogy amitől tart tottak a kutatók, de nem beszéltek róla, mert tapasztalat kellett hozzá. Van egy lejárat ideje kvázi ezeknek az oltásoknak, és fél év, három év után, másféleképpen hatnak, mint közvetlen utána. Igen, és más oltásoktan is van emlékeztető oltás, tehát én tényleg arra adjam meg a lehetőséget, arra, úgyhogy én minden hallgatót arra biztatok, hogy Magyarországon hál' Istennek vakcina bőség van, válogatni is lehet, nyilván az orvosi orvosok által megszabott helyesen teretek között Vegyük fel a harmadik oltást, én már megtettem, eh, erre biztatok eh, mindenkit. Azoknak az országoknak a tapasztalatai, például Izrael, ahol a harmadik oltást eh, alkalmazzák, kifejezetten eh, erősítik azokat az érveket, hogy eh, vegyük fel a, a, a harmadik oltást. És még egy dologban Magyarországon láthatóan tudunk, merünk és helyes, hogyha bátrak vagyunk. Igenis lehet, és jó, hogy az alkotmánybíróság is ezt most megerősítette, igen, igen, lehet különbséget tenni a, a, a, a lehetőségekben és a korlátozásokban a beoltottak és a benemoltottak között, és jó, hogy ezt a, a magyar emberek elfogadják és támogatják. Hirtelen azt hittem, hogy az SZDZ-nek a korábbi elszavait fogod mondani, ezt a tudjuk, merjük, tesszük, de ezt, ezt, ezt, ezt megálltál, úgyhogy nem, nem, nem elkerülted ezt a politikai csapdát, csak hogy mi, ugye a múlt és az embernek az emlékezete mennyi mindent hord föl a, mi a... Nem árulnék egyébként, ha egykor Rendben van hogy a odatom, az emlékezetem, ha aktivál, akkor mit csináljak? Igen, nem, persze, persze. Kinyerm a ki játékos hát, muzsika. Hány is, már ég, ilyen. idézetek 10 percben. 2019-ben az Economist Intelligence Unit, a keletkező közép-európai régió legélhető városának választotta Budapestet, és ezt te egy Facebook bejegyzésben egybevetetted azzal, hogy ez a kiváló adottságú főváros 84 ezer embert vesztett el. Tavaly, hála jó Istennek, ez nem Covid. Itt arról van szó, hogy elköltöztek. Az adat honnan van? Páshát. Uh -huh. Hát ez egy tegnapi vagy tegnap előtti ír volt, és, az és a... ez egyértelmű, után... hogy ez Budapest élhetetlenségével van összefüggésben? Hát azt, nézd, azt tudjuk, néhány tény tudunk. Azt tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben nem volt olyan esztendő, amikor Ilyen sokan költöztek volna el Budapestről, és azt is tudjuk, hogy 2019 őszén az egy érdekes epizód volt, hogy pont akkor, amikor, ugye ez még az önkormányzati választás előtt volt, tehát nem lehetett tudni, hogy Tarrós István befejezi a munkáját, de végül is az ő ciklusának a végén, 9 éves munkájának a végén, az ekonomista aki nem mondható a jobb oldal meg a kormány barátjának, hideget-meleget szoktunk kapni az ekonomista nevezetű angol, globális folyóiratban, meg az internetes oldalain. Tehát kimondta, hogy Budapest a legérhetőbb város a európai régióban. Tizenvalahány helyet ugrottunk a rangsorban, és megelőztük Moszkvát, Pozsonyt, Varsót, Prágát és más városokat a térségben. Így adta átlégű is István a stafétát, és a mostani adat pedig, hogy az elmúlt tíz évben nem tapasztalt nagyságban költöznek ki emberek Budapest. Nyilván önként, mert úgy, hogy közben azt gondolom, hogy a nagy részük erre nem vonatkozik az adat, de a nyakamat teszem rá, hogy a nagy részük egyébként továbbra is Budapesten tanul és dolgozik ezeknek a családoknak, meg a családtagoknak a, a nagy része, de valamiért egy kevésbé élhető város lett számukra Budapest, és döntően az agglomerációba kiköltöznek. Nem tesz jó, tehát tényleg nem akarom itt érezni a feszültséget, de. de, de a fő lenni az nem másodálás. Nem tesz jót a városnak az, hogy elhanyagolták a, az ügyeit, hogy a közlekedésben sajnos tényleg lefelé megyünk. Tényleg nem jók az irányok, a tendenciák, a folyamatok. És ezt nyilván, akik mobilisak és meg tudják tenni, azok gyorsan relgáltak erre. Köszönöm a jelenlétet, a jövő héten folytatjuk. Egyben megnéztem, egy újabb néző elküldte, hogy mi szerepelt a te képfelőre, Uh, fölött alatt de egy újabb jön, pálcát tör felette, az egyedül, hogy elintéli <gül> láncsát tör mellette, az, hogy <gül> nem tudtam, hogy van mellette, de nekem is valami valamilyen kérem. <gül> köszönjük szépen a nézőknek, hallgatóknak. Igen, tehát az egyrészt, egyrészt okosabb lettem pálcát tör felette, az elintéli láncsát tör mellette. Figyelj, ez egy Igen. külön beszélgetés Igen. lesz majd, hogy valaki elmagyarázza, hogy ezek hogyan jöttek létre. A másik pedig, hogy azt a konglomerátumot, ahol dolgozom, számtalan politikai támadás érte az elmúlt időben, és azért is nagyon jó, hogy valaki telefonált, illetve valaki küldött egy SMS-t a feliratot kapcsán, mert de az volt írva egy képviselés miniszter, és ez egyben azt is mutatja, hogy... <gül> Tehát, hogy Nincs mi megelőlegeztük azt a igen. jövőt, ami még egyelőre íródó félben van, de mi már tudtuk, hogy téged megválasztanak, ugye, és Hajnal Miklós és Kovács Gergely erről még nem tudnak, és mások se, tehát ez, ez, mi már 2022. áprilisa után is vagyunk, és azt is tudjuk, hogy a Fidesz is nyert, hiszen már miniszter vagy. Szóljon, a proféta belőletek legalábbis a képviselőségek. Én a óvatos eljöp, lennék. És legközelebb egyetlen kérésem lenne, ha, ha tegnap elindítottunk egy nagy nemzetközi tervpályázatot a nyugati pályázban a igen, igen. a teljes áttervezésével. Közösen dolgozunk a fővárossal, a ellenzéki polgármestereket megkértük, hogy a fővárosi főépítést, a 6. kerületi, a 13. kerületi főépítést is delegálja a szakmai zsűribe. Ez egy jó közös története lehet. Ha, ha lehet, kérnem beszélt majd. Erről. Akkor a ezt vegyük előre. Mi? Igen, igen, igen, ha, ha, meg, ha, de, ha kérhetek. De, de miért ne kérhetnél? Azt nem tudom, hogy jövőjét -e mit fogunk aláírni hozzá, hogy kukta és uh, könyű de minden esetre igyekezni fogunk. Fantáziánk. Énekelni nem fogok, meg érem, mindenki jobban jel. Rendben, van, nagyon szépen köszönöm, és akkor legközelebb azzal kezdünk. Papírok köszönöm, vannak képen. nálam, de azzal most itt 8 óra 57 ha, perc, mindig, nem jönnék. A Budapest mindig a témát, úgyhogy... Nem, nem Eddig fú, még nem, nem volt olyan beszélgetésünk, amikor azért kellett volna abba hagynunk mert hogy nem volt miről beszélni. Ilyen még nem volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia. Minden jót mindenkinek. Szia. Tövédesen felhívom Márki Zai Pétert, aki tegnap tájékoztatott mindannyiunkat arról, hiszen a vele való beszélgetés behangzott a mikrofonba, hogy nem lesz minden héten, hogy hogyan lesz, az majd ki fog derülni. Ezt is meg fogom kérdezni, ez a legfontosabb, de ez is fontos részletkérdés. Most van néhány perc, nem túlságosan sok, hogyha bárki óhajt, sóhajt, panaszt szeretne megfogalmazni, 061 egy. 06171242 most 8 óra 58 perc körül és én 9 óra 3 perc körül फोनfölhívni Markizai Pétert 06171242 holnap Filippov, Navracsics, Horváth Csaba, aztán valószínűleg csak csinálunk fél 9-től 9-ig nem aggódom Szükség esetén bárkivel beszélgetek, és feltüntetünk hozzá olyan titulust, amit szeretne elérni, ennek egyébként lesz majd egy tarifája. De ezt még nem találtam ki. That don't know. I was just thinking about my mother. You know, what? turn the stereo back down. Ain't nothing worse than a whole one-hot love song. Tell me, do you like my hair this way? Remember all the way back in the day when we would compare whose afro was the roundest? But the Baby fishing nets and posters all over the walls. Oh yeah. Sometimes, sometimes I just wanna go sit out on the stoop play my guitar. Just watch all. Van, aki azt veti fel, hogy az elvándorlás a COVID-dal van összefüggésben, és ennek következtében hagytál 90 ezer ember. Evel kapcsolatban ugye felelősségemet is megállapítja, hogy nekem ezt tudnom kellett volna. Elnézést nem tudtam, és azt se tudom, hogy ez feltétlenül így van-e, de esetleg legközelebb majd meg fogom kérdezni azt a hangnemet, amit az illető az SMS-ben megfogalmaz, az már csínyán bannék, de végül is egy magán SMS-ben megengedhető. 061 712 42 call, call Your voice this morning Calling now my name It had been so long since I've heard it, That it didn't really sound quite the same No But it let me know That my name Had never really been spoken before Before the day I carried you 06171242, senki többet. Nem tudom, mi jelenik meg. Legközelebbi riportalany a helyi polgármester és az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt! Jó reggelt, Sóvák! Nekem csak egy kérdésem van, lehet, hogy valamiről lemaradtam benne, nem mindig tudom hallgatni a műsorát. Hova tűnt? A Péter. Nem tudom, fogalmam nincs. Nem. Stop the war, stop the war, if they had a love as sweet as you, forget what they were fighting for, watch the man who the world a land of the free, somebody lie, they can plug my phone, people. Hát, hogy nem vesz föl idegen telefonokat. Ennyi. Jó? Márfizeg Péter. Fiala János. Tiszteletem. Először is azt kérdezném, hogy akkor mi legyen a metódus? Mert ugye az emberek nem szívesen mondanak le őrről, mert ugye elsősorban ön tud saját magáról és a programjáról Igen. beszélni, önnek helyettese momentán nincs, szétszedik, vagy szétszedi a média, a családjára sincs ideje, a fiala is magát akarja, mit tegyen Igen. a fiala, mi a tanácsa? <gül> hát ezt nem tudok sajnos egyelőre ezzel szolgálni, mert ahogy elmondta nyilván itt a, az idő, az egy kritikus faktor. Tehát, Jó, de tegnap most, nagyon, istenek... nagyon okosan azt mondta, tehát nem azt mondta, hogy nincs Igen. feltétlen ideje, hanem hogy saját magát egyenlő mértékben Igen. kell megosztania. Hát az ilyen a másik. De, ilyen telefonnal nem is találkoztam az elmúlt időben, és ha én ezt respektálom, az egy fontos dolog, de nem rajta múlik. Tehát közömbös, hogy én respektálom-e vagy sem. Mit tanácsol? Hát ezt a feladatot hál' Istennek egy szakemberrel fogjuk bízni, aki korábban maga is az MT-nek volt tudósítója. Írtam neki kommunikációra... az éjszaka. Igen, és valószínűleg nem ennél egyedül, <gül> úgyhogy szerintem előbb utóbb lesz választ, csak most ő is éppen azt se tudja, hogy belre van nyugat. Na tehát, hogy egy kis türelem, rendezül a sorokat. Nyilván ez a hét ez egyébként is turbuláns, a nemzetközi sajtótól kezdve. Láttam a, a, a CNN-en. Igen, igen. Tehát mindenki most kérdezni akar, ez nyilvánvalóan le fog nyugodni, tehát nem hiszem, hogy a nem minden héten azzal akar foglalkozni, hogy Magyarországon az ellenzék, hogy áll. El. Úgyhogy mondom, hogy néhány nap és ez le fog csengenni, és akkor utána rendezzük a sorokat, és természetesen ennek a szakembernek az feladata lesz az, hogy igazságosan eloszza az időmet. Jó, de miközben uh, Gorzó Ákosról van, szó. Gurzó Ákosról van szó, aki egyébként korábban egyáltalán nem dolgozott a politikában, nem úgy, mint ön uh, adott egy interjút, egy nagyon érdekes interjút a 444.0-nak, és azt kérdezték tőle, hogy nézett ki belül az az egy hét, ami az első fordulós események kihirdetése és karácsonyi visszalépése között telt el, és a válasz az volt, aki a politikában dolgozik, ilyenről álmodik, ami azért nagyon érdekes, mert ugye egyáltalán nem dolgozik a politikában, de már ez a rövid idő is úgy tűnik, hogy rendelkezés és erre bocsájtotta azokat a, a mérveket, mintha egyébként ott dolgozna. Mindenkinek csúcsra kellett járatnia magát, nagyon élveztem, olyan volt, mint a trónok harca szteroidokon. Most különösen ez a trónok harca szteroidokon, szóval ez azt mutatja, hogy azért önöknek azért baromira kell nyomni a féket, mert hogy mindaz, ami önökkel történik, azért azt megélni nem lehet könnyű. Igen, bár meglepődött, én ezt a négy négy szintérült, még nem néztem, mert arra sincs időm. de ettől függetlenül azt is tudom, hogy az ákos, aki nem a politikából jött, ő azért meglepődött néhány indulatosabb jeleneten. Nem köztem és a gergő között ezt mindig el szoktuk mondani, de azért a mögöttünk álló támogatóknál sokszor elszakadt a az az bazegy hétbe. Vannak olyan személyek köztük, ő, aki mindenhova követheti önt, amikor egyébként elvileg négy vagy négy szemes, vagy négy szem közti tárgyalás van? Hát a, nekem van egy vezetőm, vezető, aki szoktam mondani, hogy a főnököm, őt kis Jánosnak hívják, itt holdünk vásárhelyen a kabinátíra vezető, mivel ő osztja be az időmet, ő az egyetlen olyan, aki bármit, hogyha én nem vagyok elérhető, akkor nevemben is eldönthet. Tehát ő az, aki ilyen négy szemközti tárgyalásokon is néha ott van, de hát hál' Istennek nagyon sok négy szemközti tárgyalás van, ami tényleg négy szemközt van. Például Karácsony Gergely a tárgyalások nagyon nagy része az négy szemközt volt. Tehát nincs, olyan nincs, aki mindenhova jöhet. Az Ákos ő nem, mű a kommunikációs vezető, tehát vele néhány órát dolgozunk együtt egy héten, ami személyes, és a telefonon naponta kétszer-háromszor beszélünk. Uh politikai fogás, de mennyire találja teljesen megalapozatlanak azt a felszólítást, ami a Hódmezővásárhelyi Fidesz részéről érkezett, és azzalban kapcsolatban, hogy önnek nem lesz elég ideje erre a városra, ezért vonuljon vissza, vagy fogja vissza magát, vagy valamelyiket engedje el, mert Hódmezővásárhely nem láthatja kárát annak, hogy ön miniszterelnök jelöltje lett az ellenzéknek? Igen, hát a politikai válasz erre az, hogy én alaposan próbálom felkutatni az emlékeimben, hogy amikor Lázár János nem jelöltséget, hanem konkrétan államtitkárságot, illetve frakcióvezetést csinált a parlamentbe, parlamenti képviselő volt, és polgármester egyszerre, akkor hányszor szólította felét a Fidesz frakció arra, hogy mondjon le, de nem találtam nyomát ennek. Na most ez a politikai válasz, ezt én nem akar mellépni ezzel természetesen, tehát ez csak a Fidesz számára adekvát válasz. Ennél talán fontosabb, hogy hál' Istennek itt Hódműzővásárhelyen az utóbbi három és fél évben sikerült egy olyan szervezetet felépíteni, hogy itt még akkor is egyre jobban működnek, amikor és egyre kevesebb problémánk van, ez ami a tersősorban a városanyági helyzet, az jobb, mint amikor én átvettem. És a személyzeti helyzet is azt gondolom szakember állománya, és a többi. Tehát hál' Istennek a város működtetése az megoldható, abszolút megoldható. Továbbra is a 40 órámat azt ide fogom szánni helyre ahogy eddig is, és emellett a további időmben a 168 órájából fönnálló időjében fogom a kampányomat is végezni, illetve az országos tevékenységet. Nos, ettől függetlenül természetesen egy okos a kérdés. Én emlékszem arra, hogy egy meyer-pit vagy Pete Buttigieg nevű jelölt, az egy előválasztási kampányban például lemondott a polgármesterségéről, Indiánában, az, abban az államból, hogy én is éltem az Egyesült Államokban, tehát van olyan legitim döntés, hogy valaki a kampány idejére teljesen visszavonul az addigi feladataiból. Nálunk nem ez a hagyományik Magyarországon. A, nem én vagyok az első miniszterelnök jelölt, aki egyéniben is indul, hiszen Vonagából és Szél lett, hogy csak a 18-as választást említsem, ugyanígy tett annak idején. Nagyon távol emlék, de talán, mint a Ormán Viktor is indult volna egyéniben is egy ideig. No, tehát, ne, jogos a kérdés, én egyelőre úgy látom, hogy meg fogom tudni oldani. Semmi közöm nincs hozzá, csak kíváncsi vagyok egy évek közt, abból élek, hogy ön fenntart -e egy lakást itt Budapesten, vagy folytában inkázik. Hát én inkább ingázok, az az igazság, tehát jobb szeretek itthon aludni, de ettől függetlenül a kampányban aludtunk nagyon sokszor és mindig aki a kampánynak azt a részét szervezte, az segített szállást találni, és nagyon sokszor ez egy MMM-es jelölt, vagy operatív igazgatónk, vagy bárki másnak, vagy egy régi főiskolai kollégiumi szobatársam, Nála aludtam. Tehát olyan már Kérdépen. volt, hogy miniszterelnök volt, és nem foglalt el a miniszterelnöki rezidenciát, de olyan, hogy valaki hódmezővásárhelyen élt, és közben Magyarország miniszterelnöke volt, olyan még nem volt. Kicsit valószínű, korai a kérdés, ha önből miniszterelnök lesz, annak mekkora valószínűsége, hogy hódmezővásárhelyen fog lapni? Hát az, hogy minden éjszaka itt aludjak, annak nulla. Tehát az nyilvánvalóan nem lehetne összeegyeztetni, de azt, hogy a családom itt marad, az természetesen megoldható, vagy legalábbis ugye én nekem most már az hét gyermekemből öt nagykorú. A két kiskorú is már abban a korban van, amikor neki az iskola, a barátok a legfontosabbak, és én nem, semmiképpen nem akarnám ezt megzavarni. Arról nem beszélve, hogy a költőkni sem akarok többé. Tehát a bútorokat, a könyveket a régi emlékeimet, én nem fogom most már ebből a házból mozgatni, szoktam viccesen mondani, 13 költözésünk volt, mióta házasok vagyunk a feleségemmel, a következő már csak a d a temetőben lesz a terveim szerint. Ó, hát ennyire ne legyen benne, biztos. Azt meg kell értenie, hogy én egyébként nem protokolláris vagy hiúsági okból keresem. Ugye az, ami az önnel való beszélgetést illeti, nem csak arról van szó, hogy az anti-establishmentnek meg az elitellenes hangulatnak ön egy milyen képviselője, hogy szakmailag az egy hihetetlen ösztönző beszélni valakivel, akinek az ember kísérheti az útját, és alapvetően kíváncsi arra, hogy mit miért tesz. Tehát ez itt most nem e, több ennél, és nem kevesebb ennél, ráadásul ez kurva sok, ha érti, amit mondok. Tehát ez Igen. egy olyan érdeklődés az ön iránt, ami mással nem behelyettesíthető, bár ez mindenkinek elmondható, de önnek egy bele szempontból egy kiváltságos helyzete van. Ráadásul ugye ön konkrétan olyan, mint a füles. Mint a keresztrejtvény. Önt, jelen pillanatban mindenki meg akarja fejteni. A legkülönbözőbb tévés-rádió műsorokban, különböző írásokban, a márki Zai rejtélyéről, és hogy ő valójában mit tud és mit nem tud, ezt próbálják zatszból és a legkülönbözőbb dolgokból kiolvasni. És én most nem azt fogom kérdezni öntől, hogy ön tisztában van e a saját titkával, mert ilyet csak hülyék kérdeznek, és ezen a fázison én már átmentem, én már csak B-típusosan lehet. De találtam egy szintén a Gurzo Ákossal való interjú ebből a szempontból nagyon jó, tehát önök mint újabb a Ákos így, ön pedig úgy mondanak olyat, amilyet egyébként korábban nem mondtak. Lehet, hogy gondolták, de nem mondtak. Ugye a csoda, ami önnel kapcsolatban van, az egyebek között abban rejlik, hogy ő mond valamit, amitől mindenkinek a haja szála égnek áll, és ezzel együtt pártolják. Ugye az emberek ahhoz vannak szokva, hogy valaki mond valami ilyet, és utána hát csak épp nem temetik el. Na most ugye ebben a Gurzoákos cikben a 444-ben a következő párbeszéd hangzik el a riporter és Gurzoákos között. Nyárkon Márkizai Péter olyasmivel állt elő, de ez legutóbb a Juhász Péter videóban is volt, amivel magyar ellenzéki politikus korában nem. Orbán Viktor fiának vélt szexuális orientált politikai témává, később arról beszélt, hogy a fél magyar kormány meleg. Miért vettették be ezt az eszközt? Gurzo Ákos, az elmúlt 30 évben a magyar kormány sem indított olyan gyűlött több százezer magyar állampolgár ellen, mint a homofób törvényel és az ahhoz kapcsolódó propagandával. Kérdés, ha ez kérdés. Mégis csak ő reagált így. Márkizai Péter és a csapat elkötelezett volt, hogy megállítsuk ezt az ordas gyűlöletkampányt. Amikor tavasszal elindították az Egyesült Államokból nézve, tényleg félelmetes volt látni, hogy Magyarország egy ilyen úton elindul, és nincs érdemi válasz se a melegközösség, se az ellenzéki politikusok részéről a nyilatkozatokon kívül, de a Fidesz gépezet azzal nem lehetett megállítani. Ehhez kellett politikai eszközt találni, meg kellett mutatni, mennyire álszent Orbán Viktor és a Fidesz. Kérdés, annak mi a funkciója, hogy Márkizai Péter. Újra és újra szereti részletekben menően ecsetelni beszédekben és interjúban, hogy mi történt a szájérféle orgián, hogy 25 férfi volt maszk és gumi nélkül. Válasz. Ez egy olyan kép, ami beleig az emberek agyába, mindenki emlékezni fog rá 2022 tavaszán is, és így tovább, és így tovább. Ezek látszólag kérdések és látszólag válaszok, de látszólag nem, de valójában nem a kérdésre adott válaszok, hanem kampányfogások. Ön tisztában van-e azzal, hogy miközben eddig szinte minden be jött önnek e tekintetben. Elvédheti a határt. Egyszer csak sérthet olyan érzékenységet, amit ön azt gondol, hogy megtehet, és a nép valamiért mégis megbosszulja. Nem tudom. Csak azt érzem ön ebből a szempontból, tehát én sokat viselkedtem így, de nem szeretném kettőnket ezen túlmennem összehasonlítani, hogy ön egy határfeszegető. Csak az a kérdés, hogy ennek mi az oka, hogy ez egy módszere vagy más? Ha érti, amit kérdezett. Hát értem a kérdést. Ugye, két dolgot kell látni az első, hogy ez nem egy... De akkor menjünk egyen hátrébe. Tehát nézzük meg azt, hogy milyen világban élünk. Nézzük uh -huh. meg azt, hogy mit tudott csinálni az ellenzék ezekkel a fideszes gyűlöletkampányokkal, tehát, hogy ha bárki azt hiszi, és azok a módszerek, amit az úgynevezett demokratikus ellenzék vagy átlább baloldalnak hívják, tehát, amiket ők alkalmaztak az elmúlt években Orbán ellen, azok mennyire látványosan kudarcra voltak ítélve, és, és teljesen hatástlanok voltak. Tessék, én nem olyan régen foglalkozok ugye politikával. a politikával. Politikában nagyon régóta foglalkozok, de három és fél közel négy éve döntöttem el, hogy aktívan uh -huh. megmérettetem magam egy választáson, és azóta lehet mondani, hogy politikus vagyok. De még előtte hét végén, amikor már évek óta dübörgött a Fidesznek a migráns ellenes gyűlöletkampánya. Hallottam a rádióban, mert hogy autóval sokat utaztam, és hát mit lehet fogni Magyarországon, vidéken, különösen csak kormányrádiót, és hallom, hogy a kormánymédia hogy szedte szét. Szélberna egy nyilatkozatát, amikor ő felhostáta az oldalán, bejelentette, hogy az LMP vagy ő maga nem támogatja a felső korlát nélküli bevándorlást. Hát ezt azonnal szétszették. Tehát ahhoz nagyon naívnak és legfeljebb egy demokratikus jogállam teljes sajtószabadság, sőt elfogulatlan jóindulatú sajtó kell, hogy ebből az az üzenet, amit a Cél próbált átadni, az átmegyen. Mi ment át ezzel szemben a fidesz az 8 90 százalékban kontrollált magyar közbeszéd, vagy a nyilvánosságba. hát az ment át, hogy valójában természetesen támogatja, hiszen amikor azt mondja, hogy nem támogatja a felső korlát nélküli bevándorlást, akkor mégiscsak támogatja a bevándorlást, ott emelete mellette felhoss, tehát a híres bevándorlást támogató, és a többi, és az egészet szétszették a hírekben. És egyébként most szélben ha kizárt akkor LMP miniszterelnök jelöltjeként, és tartott egy sajtótájékoztatót, abból vajon mi jutott el, az 10 millió magyar választópolgárhoz. Vagy például, hogyha valaki akkor kiment a határra, és keresztényi szeretetből vizet és élelmet osztogatott az érkező szerencsétleneknek Szíriából, és a többi, hát a Fidesz ajtónak annál nagyobb öröm nem kellett. Hát kimentek, lefotózták, és azt mondják, hogy tessék, itt van, látják, itt hozzák be, etetik, adják, ők hozzák be a migránsokat. Ugyanez a meleg kérdésben, hogyha valaki azt gondolja, hogy azzal lehet leállítani a Fidesz kampányát, hogy elmennek a Prájdra. Hogy tesznek egy-egy kedves pozitív nyilatkozatot a melegek irányában, ami nagyon szép, és egy demokráciában ez helyén való. E, hát a Fidesz megint csak. Oda megy, ott vannak szivárványos zászlók, ott vannak a melegek, és ott menetel közöttük az ellenzék színe java, hát ezek, ezek szexuális propagandát akarnak csinálni az országban. Hát az, az egyszerű vidéki emberekhez csak annyi fog eljutni, hogy ott vannak a szivárványos zászlók, meg ott vannak az ellenzéki politikusok, és ezek tényleg elkezdenek rettegni, hogy az ő gyerekeiket valaki át akarja műtetni tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy ilyen manipulatív, gonosz, végtelen veleig romlott diktatúrában, ezek a kommunikációs eszközök, ezek hatékonyak, akkor sürgősen járjon újra iskolába. Magyarul én arról beszél, hogy nem egyszer erdőtüzet úgy oltanak el, hogy körbeárkolják, és egy másik tüzet gyújtanak, és De azzal a tűzzel oltják el a belső tüzet? Igen, én azt szoktam mondani, sárkány ellen sárkány fű. Tehát sajnos a, meg kell találni, ebben a manipulatív diktatúrában, ebben a kontrollált közbeszédben, sajnos rendkívül figyelemfelkeltően felkeltően, magamat is rombolóan kell kommunikálni ahhoz, és persze, hogyha ha egy nagy párt lennénk, és nem egyedül, de egy csapattal mögöttem, de tulajdonképpen nekem egyedül van valamelyest hozzáférésem a magyar nyilvánossághoz. Ezért ha én valamit, igen. Ha én mondok valamit, az bekerül a médiába, ha jó, ha rossz, de ha rossz, akkor jobban hogyha az én valamelyik munkatársam mondaná, vagy valamelyik támogató mondanám, nem jutnál a következő sarokig se. Tehát kénytelen vagyok én lenni a józsarú is, meg a rózsarú is. Ha szépeket mondok, az nem medes, ahova ha a csúnyákat mondok, az messzire száll. Tehát meg kell találni azokat a mondatokat, amik áttörik a buborékot, a média buborékot. Ha kérdeznék, hogy. A... El... Bocsánat, berletre, hadd mondjam el. Tehát én akkor azt mondtam, de csak kommunikációs szakemberként, hiszen ekkor, amikor ezt a rádiót hallgattam, én marketinges voltam egy szégnél. Azt mondtam, hogy cégnél. Hogy Szélben lehet üzenete átmenjen, ő neki ostorra kellett volna migránsokat végig vernie a Váciúton. Tehát, hogy itt nem lehetett volna az, ha az, az a picike kis üzenet átmenjen, hogy ő nem támogatja a felső korlát nélküli bevándorlást, ahhoz neki ostorra kellett volna csapkodni a migránsokat. A De útával. ráadásul itt egy nagyon kedves néző már idézi önt meg Orbán Viktort egyszerre, sárkány ellen, sárkányfű, mondta Orbán, mielőtt megkapta a vakcinát. Ja, tehát elnézést kérek. Nem tudtam, hogy Orbán Vikkör engem idéz. Azt kérdezem öntől, hogy ön, mint marketing szakember, így aztán ezeket a megnyilvánulásait vegyük blattolásnak, vagy vegyük improvizációnak, vagy ezek mind át vannak gondolva, független attól, hogy kívülről mennyire tűnnek hajmeresztőnek? Hát a funkciójuk az, hogy hajmeresztőnek tűnjenek kívülről még egyszer mondom, egy olyan média világban élünk, ahol... Vagy Jó, de magyarul ön, magyarul ön nem rögtönöz, ezek tudatos dolgok. Ne, én rögtönözök sokat, és attól még ezek tudatos dolgok. Igen, van rögtönzés benne, de ez nem... Tehát van, amikor nyilván rögtönzésben nagyon sok szó, Egy rossz szót használok, és az... Karácsony Gergely támogató két párbeszédes politikus azt akarta mondani, hogy nem csak Gergelyt hagyták cserben, hanem a hazajukat is, de sajnos azt a szót mondtam, hogy árulták hazárlást, nem ejtettem ki a számon, de már is ezzel támadtak, hogy lehazárlóztam őket. Azt kellett volna mondjam, nyilván, ha nem egy kicsuszott szó lenne, azt mondtam volna, hogy hagyták cserben, és akkor ezt senki nem mondhat semmit. Tehát pont rögtönzés is van, amikor rosszul sűvel. Meddig mozog az MMM és Mikoválik pártá hajgyáltalan? Még mindig nem látom, hogy nekünk pártá kell alakulni. Hol is, a határvonal? Azt viszont látom, hogy kell egy konzervatív párt, annál is inkább, mert az európai néppárt rendkívül vágyik egy olyan magyarországi pártra, amelyik nem lop, amelyik nem egyébként éppen többsével migránsokat telepít be bűnöző iszlamista terroristákat, amely nem az oroszoknak nyit kaput az Európai Unióba, betelepít ide Kémbankot, Ugye kémek anyájának Budapestre, amely nem ad ki egy baltásgyilkost, egy keresztény gyilkost Azerbajdzsának. Az orosz az fegyvercsempészeket az információ alapján letartóztatják, de nem Amerikának adják ki, aki kikérte őket, hanem hazaengedik őket Oroszországba. Tehát, hogy aki nem árulja el a nyugati keresztény kultúrát és szövetségeseit, egy ilyen tagja kell, hogy legyen Magyarországon az Európai Néppártnak. Azt mindenképpen. Ebből mi következik? Hozzani. Ebből azt következik, hogy reményem szerint Gémesi György és Pálinkás József és hozzájuk kötődő nagyon sok szimpatikus, konzervatív és szabad elvű értelmiséginek valóban kell, hogy legyen egy olyan pártja, hát most több is van, amelyet mi be fogunk tudni vinni az Európai Néppártba Erre nagy szükség van lesz -e a miniszterelnöknek, ha ön az, vagy ön lesz az frakciója? És ha igen, akkor mi múlik? Ha nem, akkor hol bukik el, visszatérve még a hat párti egyeztetésre, ahogy egyébként akkor Gyurcsáj Ferenc az ön elmondás alapján nem engedte tárgyalóhattal hozott civileket. Hát az egy évvel ezelőtt volt, nyilvánvalóan. Ő azóta is a jegyzőkönyvre hivatkozik, de hát én nem vagyok ott jegyzőkönyvben, én két szedély beszéltem az ő egybehangzó információk alapján. Nyilatkoztam is. Nem is a civileket kell tárgyalni. Most nyilván egy kicsit megváltozott a helyzet, mert miniszterelnök jelöltként ott vagyok ennél a tárgyalóasztalnál, és azt gondolom, hogy lesz, lesz szavunk. Igen, én fogom képviselni a civileket, a jobboldaliakat és a cigányságot is. De, mi a, de mennyire kulcskérdés a frakció? Hát ide a Fidesz megoldja ezt a problémát nekünk, mert az egyik áll Az isomról beszél? Így van, tehát az egyik áll ellenzékivel beadat egy Elnézést, ne haragudjon! Én régóta ismerem a Szanyi Tibort. Én nem találok magyarázatot arra, ami vele kapcsolatban történik. Ön egy ö, szabadszájú hajdan volt fialabb, Segítsen nekem a tekintetben, hogy mi, mi történik. Nekem még se állna jól, ha azt mondanám, hogy megvették-e kilóra, de itt csak kérdőjel szerepel. Hát, hogy létezik ez? Itt van nálam a törvényjavaslat természetesen. Illetve ez Igen. határozati javaslat, ebből Ez egy legyen. határozati javaslat, ebből az lesz, hogy a házszabályt módosítják, és a teljes ellenzéket egyetlen, egy közös raktoba akarják kényszeríteni. No, de hát ez rendben van, hiszen azt akarják bebizonyítani, hogy én nem jobboldai vagyok, hanem ember és ehhez nagyon jó fog nekik kérni, De az ő az ön Talán magyarázatot azt annyira, vagy nem is érdekli? Én a Volner Jánostól nagyon sok mindenkit mondhatnék, Torockai természetesen, nem is kérdés. Ő is? akiket lát, látványosan a Fidesz mozgat és akit csak feltételezéseink vannak, hogy kit, mivel tudnak mozgatni. Ugye konkrétan ez az iromány száma, ez a H per 17 327, 2021. október 19-én határozati javaslat Székely Sándor, aki az izomnak tagja, de jelen pillanatban a parlamentben független, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló izé-bizé. Ez azt mondja, az országgyűlési képviselő csoport, a képviselők előző általános választásán, e országos pártlistát állító és mondátumot szerző, ugyanezen párthoz tartozó képviselők jogosultak, a képviselő Előző általános választásán közös országgi listát állító és mandátumot szerző pártokhoz tartozó képviselők közös képviselő csoport alakítására jogosultak, és az indoklásban az szerepel. Utóbb ne lehessen felülni azzal, hogy a képviselő más párt képviselőcsoporthoz csatlakozhasson, ugyanígy, ha a választópolgár arra szavazott, hogy a közösen indulóknak közösen kell dolgozniuk, akkor, ér, akkor érvényesülnie kell ennek az akaratnak, az ugyanazon párthoz tartozó képviselők csak egy képviselőcsoportot alakíthatnak, ez a látszólagos ellentmondást fel kell oldani, és a szabályozás pontosabb és egyértelműbbé kell tenni. Ön azt mondja, hogy ez megrendelésre készült? Há, hogy ne, persze. És mekkora valószínűsége hát, van, hogy megszavazzák? Hát elég nagy. Hát ez egyébként, hogyha a Fidesz készített egy ilyet, amit mi gondolunk, és ez a véleményünk, akkor ezt meg is fogják szavazni, tehát ez nem véletlenül. Hát De az akkor az meg lesz csinálni. a frakciója. Hát volna el, mert Természetesen, így van, nézve a jó oldalát, igaz? No, tehát, de másik oldal, hogy egy évvel ezelőtt sincs még, hogy volna el adott be, hasonló, rendkívül jobb. Ez négy volt értekében. kapcsolatos, igen. Adta 71 körzetbe kellett indulni, volna el János, beadta a Fidesz, megszavazta, hurrá. Tehát ki, ez a színház, hát a Fidesz most azzal szórakoztatja a nagy érdemű közönséget, hát leginkább azt a csekély részét, aki még hisz egy szavát is elhiszi a Fidesznek, hogy mint hogyha itt lennének hogy mi a, jó, csak, eh, miközben hihetetlen lendületben van ön, és én ezt hihetetlen élvezem, azt kérdezem öntől, hogy ezek formális dolgok, vagy ezek tartalommal is bírnak? Pert tartok tőle, hogy azért ennek a tartalmi jelentősége legalább akkora van, mint amekkora a formális, illetve nagyobb. Csak, csak tartalmi jelentősége van szerintem, tehát ők, az egész az egy agytröszből, valószínűleg a habonyrólván konglomerátúról van szó, tehát onnan pattan ki, hogy hogyan lehet az ellenzéket összegyűcsányozni, és hát egy roppant kellemetlen fejlemény, hát fejlemény volt számukra az, hogy vasárnap, annak ellenére, hogy ők azt mondták, hogy ez egy színház, és előre le vannak osztva a szerepek, sőt, hogy én nem fogom megnyerni úgyse, hát nyilván ezt szintén így gondolták, akkor mert nem vagyok gyógycsenember, és akkor hirtelen kiderült hogy ez a színjáték, ahol előre le volt zsírozva, hogy nyer, hát nem csak, hogy nem is karácsinkergely, meg nem is a gyógycsen ember Klára nyer, hanem nyer egy olyan, aki olyan ö, független civil, párt nélküli, ö, pénz nélkül kampányoló valaki, akiről még Hollik István is többször kijelentette, hogy nem gyurcsány embere. Hát itt azért sürgősen ki kellett dobni az egész eddigi narratívát. Kétségbe esetten kapkodva kezdtek dolgozni azon, hogy hogy lehetne mégis összegyurcsányozni. Meg is dübörög a kampány, ami egyébként hálás vagyok, mert ugye jelen pillanatban engem főleg a DK-nak a szavazói szoktak az interneten szitkozni, szid, szidni, és most a Firesz éppen megráklámozza nekik, hogy valójában gyurcsány emberek vagyok, tehát kezdve hát a DK-s szavazók is megkedvelnek. De, De el... mint sakkozó számol most azzal, hogy egy frakció lesz? Persze, persze. És a többi párt is foglalkozik ezzel? Kénytelenek lesznek. Ennek van előnye, vagy csak hátránya? Mert én azt feltételezem, hogy ez egyébként nem feltétlenül csak hátrány lehet. Hát Én lehet? azt gondolom, tehát kommunikációs szinten például szerintem lehet előny is. Tehát ezt most azon kívülre Fidesz azt fogja mondani, hogy ennek a frakciónak Gyurcsány Ferenc a vezetője, de azért valljuk be, hogyha hat pártot és civileket, romákat, függetleneket, konzervatívokat összegyúrunk, akkor ott a legkisebb esélye annak lesz, hogy Gyurcsány Ferenc legyen ennek a nagy frakciónak a vezetője. Az önök viszonya az most milyen? Hát szövetségesi, ugye ezt viccesen azt lehetne mondani, hogy az ellenségem, ellensége a barátom. Tehát nem kétséges, hogy nekünk most együtt kell működni. A legnagyobb rossz ellen, ami ezzel az országgal történt az elmúlt időszakban. Magyarország ezer éves történetének legkorruptabb kormányát el kell takarítani, egy újabb kommunista pártállamot építő Orbán viktor le kell váltani és uh, amikor a Jobbikkal összefogást javasolt a Gyurcsány Ferenc, akkor saját maga mondta ezt az analógiát, hogy a Fidesz ellen még az ördöggel is összefog. Igen, Ki vagyok én, hogy ezt Igen, de, de, de, de, de jól beszél, mert ugye arról beszél, hogy az elmúlt 30 évet akarja felírni Az elmúlt 30, tehát hogy ez az egész mindaz, ami 1990 után volt, azt valamilyen módon, valami szelektív hulladékgyűjtőbe kéne dobni? Hát nézzé nem én akarom fölírni, hanem azt gondolom, hogy a magyar választópolgároknak egy igen jelentős része. Ez persze kellemetlen a pártoknak, kellemetlen a Fidesznek is, amely nem csak, hogy szerves része is alakítva ennek a 30 évnek, de amely mindenki számára egyértelműen a tolvajlásban mindig együttműködött az ellenzékkel. Tehát amikor lopásról volt szó, akkor nem volt ellenzék, meg nem volt kormány, csak 70-30. Na, 70-30-at az, az összes tisztességes baloldali, gyurcsány Ferenc pártjának a tagjainak a nagyon nagy része. A folyamatosan megújuló szocialista párt nagyon nagy része. Minden akaratával ők is akarnak együtt lopni a fidesz -szel. És a fideszesek nagy része is el akarja támítani. Ugye azt mondja, éves... én valóban hiszek abban, hogy ennek az országnak egy 30 éves háborút kell lezárnia, azt a hideg háborút kell lezárnunk, amelyet eddig a Gyurcsány tábor és az Orbán tábor folytatott egymással, de könyörgöm, a Gyurcsány tábor és az Orbán tábor nem tud folytatni 30 éve háborút, hiszen uh, Gyurcsány Ferenc nagyjából felező időpontban lépett be. Tehát itt 15 év van még pluszban, amit valahogy meg kéne magyarázni. Meg fogom magyarázni, nyilván népi urmánus vitára tessék gondolni, akkor éppen SDS MDF vita volt, aztán, MDF, aztán az MSP ugye HON kormány idején, akkor volt egy SDS MSP liberális, balliberális oldal az egyik oldalon, és akkor jött a polgári oldal a másik oldalon, most már nem hívja magát polgárinak, de most éppen a jobb kereszténynek hívja magát. De azt gondolja, de... hogy az ön miniszterelnöksége alatt önhatástalanítani fogja tudni a fidesz, mint valami bombát? Hát a Fidesz csak elszámoltatással lehet hatástalanítani, de és muszáj megtenni, mert különben vissza fognak jönni. Tehát, hogyha nincs komoly elszámoltatás, ha nincs nyilvánosságra hozni, ebben van több megoldás. Tehát itt ugye a ökünket rázuk, és Orbán Börtönbe dugjuktól az rendkívül keresztényen Nelson Mandela féle Truth and Reconciliation Committee-ig, az apartheid felszámolásáig, azért sok megoldás van arra, hogy az ember átlépjen mint Mózes annak idén, amikor egy Kánoánba, tehát, hogy egy megtisztulás után tudunk csak a demokráciában és a jogállamban... De csak a megtisztulás és a bíróság, az két különböző dolog. Az egyik a templomban van, a másik a Markó utcában. Szerintem ebben sok hasonlóság van ezeket kettőben. Az első az persze egy belső lelki folyamat. A Marko utca egy kicsit erőltetett, de igen, én azt gondolom, hogy nem fogjuk megkímélni azokat, akik hát nem a bűnbánás az egyetlen természetesen. És ha a független igazságszolgáltatás nem talál olyat, amilyet egyébként önök felrúnak neki, de közben önök a hatalom, tehát a hatalmi ágak szétválasztása okán legfeljebb beszélhetnek, de nem önök fognak igazságot szolgáltatni, akkor mi van? Hát én ebben abszolút nem hiszek őszintén szólva, tehát ez hihetetlenebb lenne tündermeséknél is. Csak itt hódmezővásárhelyen, az elmúlt három és fél évben, annyi kézzelfogható bizonyítékot találtunk és tettünk le, hogy egy független, valódi független igazságszolgáltatás nyomán itt azért sok mindenkinek börtönbe kéne lenni, már itt is. Hány olyan per van, amit megnyert ez ügyben? Egyetlen egy, és tudja, mit kapott az rabcsák András? Egy próbára bocsájtást. Az, az a kém, az a kém szoftver, ugye? A kém szoftvereket telepített ugye. az önkormányzat rendszerébe, a bíróság ezt elismerte, majd próbára bocsájtotta, így, főbb, hát én legalábbis azt mondtam volna, és ezért szoktam vádalkut emlegetni, hogy én egyébként ismerem egy óra való embernek tartom, és családapa és én személy szerint neki nem akarok semmi rosszat, de hogyha őt mondjuk megkínálták volna egy néhány év letöltendővel, vagy elmondja, hogy ki utasította, mert ez a lényeg. Ki utasította, itt arra nem fölébredő hajnal egy órakor otthon a Dózsagyer a házába, hanem ő egyszer valaki valamiért, tehát nem az, hogy fölébredő hajnal egy órakor, és akkor hirtelen eszébe hogy most gyorsan öt kényszó kell terepítse az önkormányzat rendszerére. Ezt valakinek parancsba adta. Én azt akarom tudni, és azt akarom megbüntetni, aki ilyenekre utasít egyébként tisztességes jóravaló embereket. Ezt kell megállítjuk ahhoz, hogy ne legyünk többé következmények nélküli ország. Ez nem egy következmények nélküli ország, hiszen amiről beszélünk, ez maga a következmény. Tehát ugye ezt e, szét kell tudni válaszolni. Következmények nélküli ország, nincs következmények nélküli világ, nincsen a fizika törvényszerűségeit, még a fidesse tudja fölírni, de önnek sikerülne. Ön egy hívő hát, ember... a azért elég sokszor felirte már. Igen, de az is következmény, hogy neki lehetett ilyen lehetősége, vagy van ilyen lehetőség, ez így van. Azt árulja nekem, hogy ugye, ön egy hívő ember. A Fideszre, illetőleg nagyon sok Orbán Viktor támogató emberre azt mondják, hogy ők valójában hívők. Ön sokkal mélyebben és sokkal alaposabban tudja azt nekem elmondani, hogy egy hívő emberből nem hitetlent mert ez nem feltétlenül oda kell, hogy vezessen, de kételkedőt hogy lehet csinálni? Mert ő nagyon értelmesen és nagyon okosan mondja azt, vagy látszólag értelmesen, és látszólag okosan, hogy egyébként az elszámoltatás mihez elegendő, de az, hogy annak a hatása lemenjen a talajvízbe, és olyan hatást gyakoroljon a hívőkre, amely elgondolkodtatja őket a szentjeik, idézőjelesen szentjeik iránt, arról ön is tudja, hogy ez nem egy kétperces folyamat. Adott esetben, hogyha egy bíróság hoz egy ilyen döntést, és az jogerőssé válik, akkor is az, aki addig hitt benne, egy olyan helyzet Bekerül, hogy egész egyszerre megcsöndik, el kell tudnia dönteni, hogy most ennek az árnyékában ő hogyan gondolkodjon arról az emberről, akit eddig istenített vagy imádott szó szerint vagy a szó átvit értelmében. Ezek nem gyors folyamatok. Hogy fogja ő ezt elérni? Gyors folyamatok. Ez nem fogja elképzelni, hogy mennyire gyors folyamat lesz ez. Onnantól kezdve, hogy a következő négy hónapban mi az utolsó fal utolsó postládájába is el fogjuk juttatni azt, hogy kihozta be a migránsokat. E, és még nagyon sok más hasonló, hogy hogyan lett néhány év, három De ez év olyan, mint van. hogyha az ember egy sötét szobában villan gyújtana? Pontosan ilyen lesz. Olyan, mint amikor hirtelen nulla foknál a jégből víz lesz, mert elolvad. Azért rendkívül gyors folyamat energiát kell befektetni, ugyanúgy, hogy ott a energiája az van. Igen, nem nekem van energiám, annak nem a 220 fiatalnak van, aki elment a másik fordulóba, és akik nélkül most nem élennék az miniszterelnök előttje. Az a 220 ezer fiatal, hogyha a, e, nyakában szedi a lábát, és bejárja a magyar vidéket, és beszél a szüleivel úgy, ahogy a fordulóban is. Ők egymással beszéltek, felvilágosították egymást, Hogyha mi megtesszük ezt most is, és ahogy ott megnézték a DK-s nagyszüleiket, most meg fogják győzni a fideszes szüleiket, az édesapjukat, az édesanyjukat, el fogják mondani nekik, hogy lehet egy tisztességes országban élni, és nem kell attól félni, mert ez egy hazug rágalom, hogy bárki is. Oké, okay, de akkor önt fülöncsípem, azt árulja nekem, hogy miközben igazat mond, mert tényleg önből egy van. Ha lenne egy helyettese, azt se tudná így képviselni. Önt nem lehet klónozni, és nem lehet egyszerre 12 médiában bemutatni, és megkérdezni különböző dolgokról. Hogy fogja elérni azt, hogy az a hatás, amit ön személyesen tud gyakorolni másra, az annak a konglomerátumnak is a hatása legyen, amit egyébként vezetni akar. Hiszen abban a konglomerátumban jó és nagyszerű képességű emberek vannak, de azt a mondandót, amit ön most képvisel, és amivel ennyi embert megszólított, azzal a tévedés minimális kockázatával senki nem rendelkezik jelen pillanatban, ezért van ön ilyen magas polcra rakva, időnként messianisztikus képességekkel is felruházva, de ha ezt most leveszünk onnan, akkor is egy primus inter esz, bármennyire is tűnik ez egy szerencsétlen fogalmazásnak. Egyrészt hál' Istennek sokan vagyunk, én most csak annyit mondanék, hogy akár a Momentumos, akár a párbeszédes fiatal politikusok. Az, amit azok, ön ki tud váltani jelen pillanatban, azt más nem tudja. Eddel ki fogják váltani ők is természetesen, de a másik természetesen az internet. Van valamelyest tehát média szabadság, sajtó szabadságról azért nagyon óvatosan lehet Magyarországon beszélni, de YouTube-ot még nem sikerült betiltani, és én se jutottam volna el ennyi emberhez, hogyha nincsenek azok a nagyon befolyásos influencerek, akik a saját véleményüknek adtak hangot akkor, amikor megosztották a követő, sok százezeres követő táborukkal az ő véleményüket, vagy a velem készített beszélgetéseket, gondolatokat, és ez, ez az előválasztáson sikert alakadott, és minden bizalma, bizalma abban van, hogy ezt jövő áprilisban is sikert fokozni. Székely Sándornak megfelelő gondolat az, hogy most különböző prominenseket helyeznek abba a pozícióba, hogy leválthatatlanok legyenek, hiszen korábban Polt Péter kapcsán még lehetett azt mondani, és ezt nálam Navras és Tibor, aki minden héten pénteken nyilatkozik, elmondta, hogy ő abban nem lát kivetni valót, ha egyébként kétharmaddal lehet valakit megválasztani, akkor leváltani, és csak kétharmaddal lehessen. De arra nem tudom, hogy holnap hogy fog tudni válaszolni, hogy Karas Mónika azért mond le, hogy aztán hirtelen az állami számvevőszék alelnökeként találja magát, és Koltai András személyében pedig egy olyan személy legyen az új NMHH elnök, aki mellett nem szól más, miközben a képességei korában alkalmassá tették annak, hogy tagja legyen a médiatanásnak, tehát az eziránti iránti alkalmassága megvolt, hiszen ő volt már ott, hogy akkor a kilenc év az most kezdődik. Ez szintén egy hiába való próbálkozás? illetőleg ez ilyen egyszerűen lesz, majd leleplezhető. Hát Leleplezni ezt azzal lehet leginkább, amivel akár az Európai Bűnöző Elit központjába, székhelyére már bejár a költöző Tibor István és Ormáráhel, eh, ahogy a Polt Péter bebetonozása, ahogy a kaszinó koncesziók újra kiírása és újra haveroknak adása, ahogy újabb és újabb zsákmány utánnézés és az autópálya koncesziók. Megpályáztatása és hasonlók. Tehát egyszerűen azt látjuk, és az emberek sem fog, még a Fidesz fanatikusok sem tudják mással magyarázni ezeket a lépéseket, mint hogy Orbán Viktor csomag Orbán Viktor megijedt. Orbán Viktor készül a bukásra. Az összes lépés mögött ez van. Egyszerűen azt látják ők is, és azt mélik, hogy áprilisban, hogyha tisztességes választás lesz, azt ők nagy arányban el fogják veszíteni. És minden egyes, amit még el lehet lopni, most ellopják, akit be lehet betonozni a hatalomban, megteszik, félnek attól, hogy a Dobrez Klárával ebben tökéletesen egyetértettünk, Polc Péter nem maradhat a helyén, mert nem lesz jogállam. A média tanácsot szét kell zavarni, mert különben nem lesz sajtószabadság. Tehát ők most mindent kétségbe esve megtesznek, csak hogy a kártyadár, hogyha a legalsó kártyát kihúzzuk, összedől. Michael Ignátyáv, a CEO előző rektor, a vizionált adott esetben nem békés hatalom átmenetet Ön el akarja ezt a mozit, meg akarja ezt a mozit nézni, akar ehhez ez a mozihoz szólni, vagy ez csak a politikai hangulatkeltésre adhatna lehetőséget? Hát én magam is tettem olyan kijelentést, már pusztán történelmi tényként rögzítve, hogy a demokratikus rendszereket demokratikusan cserélik le, a nem demokratikus rendszereket meg általában nem demokratikusan szokták lecserélni. Mi azon békés, rendkívül békés és szeretetteljes változást hirdetjük, amit Gandhi vagy a Mandela én nekem, De mennyire a... van felkészülve az ellenkezőire? Én biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor minden lehetőséget meg fog ragadni, de Orbán Viktor azért van annyira okos ember, hogy azt is tudja, az elmúlt három és fél évben, mióta én a politikával foglalkozom, azt is látom, hogy három és fél-négy évvel ezelőtt még egy rákosi rendszert épített. Akkor még úgy gondolta, hogy a megfélemlítés az tudja tartani a birodalmát, hogyha valaki akár, és ez végtelen ostoba dolog, azért gondoljon bele, hogy valaki elindult elemtési jelöltként egy vidéki körzetben, és azt kirúgják a munkahelyről, és, és kiteszik, ugye, amit még a Salajer Benedek mondott nekem annak idején. Na most ez végtelen ostoba dolog, hiszen a Fidesznek az volt az érdeke, hogy mindenütt legyen minél több ellenzéki előtt, hogy egymás között megosztják a szavazatokat. De amikor már ilyen túlkapácsok vannak egy rendszerben, amikor a megfélemítés odáig jut, hogy egy hivatali dolgozó ha egy Facebook lájkot like tesz, akkor rászólnak, ráparancsolnak, hogy ne csináljon ilyet, vagy kirúgják, tehát amikor ez a zsarolás, megfélemlítés, ez ilyen rákosista szintet ér el, akkor lehet tudni, hogy ennek a rendszernek nem biztos, hogy békés lesz a vége. Orbán Viktor ennél sokkal okosabb rendszert igyekszik építeni, most átment ebbe a kádárista irányba, mert rájött, hogy sokkal tovább tudott hatalma maradni, de más módszerekkel. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy békésen döntsük meg ezt a rendszert, mindegyik diktatúra megbukott előbb-utóbb a történelemben, Európa közepén nem lehet Ez azt mondja, rostó, hogy ez most élünk, a diktatúra. Épingíteni. Hát semmiképpen nem szabadság, ahol az ellenzéki, nincsen demokrácia, mert sajnos szabadság egy olyan országban, ahol egy ellenzéki képviselőt négy év, évente 5 percet engednek be a De A gondolatmenetünk, ugye aztán ide, illik önt békél hagyni egy bizonyos idő után, hogyan veszi be ön a közszolgálatot, vagy a közszolgálat előbb-utóbb kinyitja a kapuit ön előtt? Ja, hát majd kérni fogjuk, de nem, őszintén, szóval eddig semmi nem látom, hogy ők maguktól ezt megtennék. De a diktatúrára azért még sok-sok példát tudnék mondani. Ha már itt holmizővásárhelyen a polgármesteri hivatalból beszélgetünk éppen, hadd mondjam el, hogy nekünk van 33 üresen álló. most éppen álló. utthon van? Én itt vagyok holmizővásárhelyen a hivatalban. No, tehát mindesetre azt akarom mondani, hogy van 33 üresen álló lakásunk, amit egy gyopáros Alpár nevű párcsinovnyik, egy aláírást megtagadva, megtagadott 33 rászoruló vásárhelyi családtól. Tehát ez, én szerint ez végtelen felháborító. Erkölcsös keresztény, családszerető emberként ilyet senki nem tehet. És megjegyzem, senki nem tehet büntetlen. Úgyhogy Gyopáros Alpár az, az ő lelkén szárad az, hogy 33 akár válogassák ki, és csak fideszeseket költöztessenek be, de 33 családnak méltó lakhatási körülménye lenne, egyetlen egy aláíráson múlik Gyopáros Alpártól. Mikor hívja ki Orbán Viktort vitára, ha egyáltalán kihívja? Én ma már kihívnám, hogyha jelen legytam múlna, tehát természetesen bármikor nagyon szívesen vitatkoznék Orbán Viktorral. Egyébként én nem kétséges, hogy korábban nagyon nagyra becsültem és tiszteltem, ő bármit megtehetett volna ezért az országért. Hogy ő neki minden lehetősége megvolt, hogy mi ne... Bulgária alá kerüljünk, mi ne egy belusszél legyünk, hanem legyünk Észtország mondjuk, vagy legyünk Írország. Egy fejlődő, gazdagodó, békés nyugati társadalom. Ez abszolút Orbán Viktor döntése volt. Mennyiben fogja tudni majd száfolni azokat a jelentéseket, amelyek a békemenet, illetőleg az ellenzék október 23-ai megemlékezését fogják összehasonlítani a két eseményen való megjelentek számával kapcsolatban és mutatván, hogy az egyik mekkora volt, és a másik mekkora volt. Tudom, hogy nem a méret a lényeg, ezt megtanultam. De a, a manöver. Marketing... Ez olyan, mint amikor a gyerekeim, ugye, annak ide futóversenyeztek, és aztán az, az egyik azt mondja, hogy ez nem verseny, ez nem verseny, aztán ő ér be, először akarsz mondani, hogy győztem, győztem. Tehát természetesen itt ugyanilyen gyerekes játékokról lesz szó, nem is kérdéses, és természetesen, hogy ennek van jelentősége a politikai kommunikációban, mind a kétféle ki fogja használni, hogyha éppen véletlen, neki lesz nagyobb támogatókörre, já... Úgyhogy egyrészt én mindenkit arra bíztató, hogy jöjjönek el. Másrészt valóban az ellenzéknek nincs olyan mobilitási, anyagi háttere, amivel Lengyelországtól a legkisebb falvakig buszoztatva tudnánk Budapestre szállítani a részvevőket az érdeklődőket. Úgyhogy megszoktuk már. Lelkesedésből, tiszta szívvel, aki tud, jöjjön el október 23-án, délután 4 órára a Dózsa-Györgyő, Andrási út, sarok. Sarka. Két dolog, az egyik az, hogy én kémia tagozatos voltam az apácaiban, és aztán meg magyar történetszakos a radnótiban, tehát sikerült váltanom, de tanultam, hogy azért bármilyen ö, fémeket nem lehet ötvözni. Az elmúlt egy hétben, ami az ön győzelmét ö, követte, is engedje meg, hogy itt ezt a pillanatot ragadjam meg, hogy gratuláljak a győzelméhez, és őszintén sajnálom, hogy a vesztes Dobrev Klára végül is lemondta a szerdai vendégszereplését, bár nekem is volt a kétségeim, hogy miről beszélgessünk, de ha már korábban nem biztosított időt, akkor talán lehetett volna miről beszélgetni. Tehát ezt a gondolatjelet bezárva, azt kérdezem öntől, hogy az elmúlt egy hét nem azt kérdezem, hogy miről tárgyaltak, hiszen pontosan arról volt szó, hogy ne üzengessenek a sajtóban, de azt kérdezem, hogy ha ön kémia tagozatos lett volna, de érti ettől függetlenül a példabeszédet, ez egy mennyire ötvözhető társaság független attól, hogy vannak alkalmasint konfliktusok? Mit lát? Mit látott? Mit tapasztalt? Hát kémiára utalva csak annyit szeretnék mondani, hogy áróismeret kémiai szakos szaktanár is vagyok a több, az egyik végzettségem szerint. De ez életlenül. E, valóban azt gondolom, hogy nekünk nem, nem ötvőzni kell. E, nem ötvőzni kell az ellenzéket. Isten őriz, is, hogy egybeolvasszuk azt, amit különböző az ellenzék ereje a sokszínűségében van. Hogyha én belépnék a DK frakciójába, amint most már nem, tehát a Fidesz is elkezdett dolgozni, hogy mindenképpen valamilyen módon így legyen, ezzel azt a hitelességet veszíteném el, hogy én tényleg mást képviselek. Mert azt már képviseli valaki egyébként is, én mindig elmondtam, hogy én mit képviselek. Az, hogy az Orbán Viktor ellen, éppen az Orbán Viktor által fölépített végtelen ravasz is, meglehetősen gonosz rendszer erre kényszeríti az ellenzéket, hogy együtt működjön és együtt küzdjön. Ez nem jelenti azt, hogy mi egymás értékeit képviseljük, hogy mi ne lehetnénk egyszerre egyik oldalon keresztény jobboldali emberek, másik oldalon baloldali ateista emberek, hogy ne lehetnének hetero és homoszexuális emberek, ne lehetnének cigányok és nem cigányok, népiek és urbánusok. Tehát az ellenzék valóban egyesítette már az országot, mi megtanultunk együttműködni. Az ellenzék oldalon vannak kultúrát viták egy demokráciában, ez a normális, és utána tudunk együttműködni. De mi tökéletesen, lesz, menti, rossz szinten. volt a kérdésem, tud velük szót, álltad, szót érteni, tudnak egymással szót érteni? Muszáj lesz. És akkor az utolsó, hogy egyrészt szeretném Csirákdalmának megköszönni azt a tevékenységet, amit ja. által Gurzó Ákosnak kéne majd átvennie, de ha nem veszi rossz néven, és én két héten belül nem tudok mm. Kizai Péterhez jutni, akkor kénytelen leszek valamilyen módon ismét közvetlen megkeresni őt, mert nem mondanék le őről. Nagy élmény, megmondom őszintén. Megértettem, és köszönöm szépen. Ugyanakkor türelmét fogom kérni, hogy megbeszéltük az elején is, tehát sajnos nyilván az én időm az ahhoz képest is korlátozott, ami eddig volt úgyhogy idegszem majd ebből mindenkinek arányosan jutatni, de hát abból arányosan biztos, hogy kevesebb lesz. Egy dolgot, hogy engedjen, hogy megmondjak, hogy furcsa szerzett ön, de ugye én jóval idősebb vagyok önnél, nem állíthatnám, hogy egy sordolokban másféleképpen látjuk a világot, nem könnyű sok szempontból önnek drukkolni, de az a vízió, ami ön által megjelenik, és ami időnként keszekusza, az kell, hogy mondjam, hogy alapvetően nem ellentétes azzal, ami az az emberben van, bár kétségtelen, hogy időnként nagyon furcsa hatás gyakorol az emberre. Én kívánom önnek, hogy meg tudja valósítani mindazt közös érdekünkben, beleértve a, a Fideszt is, tehát a, a magyar lakosságot, azt, ami a fejében van, mert ránk férne. Aztán, hogyha netán ön lépne le arról az útról, amin járnia kell, akkor majd talán más fogja figyelmeztetni önt. Öntétlenül. Hogy... Zárszód, akkor nekem is megéged. De nagy élmény, azt kell, hogy mondjam, és ezt ne vegye udvarlásnak. Töldesi Péter mondta ezt nekem. Nekem szakasztársam minkor. volt, a, egy, no. egy, egy ütegben az voltunk. Igen. Ő volt az írnok. Hát <laughs> igen. Szóval ő mondta azt nekem, hogy amit én mondok, azok a szavak, azok mindegy egy tördöfés a baloldali és liberális értelműségnek a fülébe, mert hogy azt mondja, hogy a szóhasználattól kezdve a gondolatvilág és minden egyéb, ez annyira az a nemzeti, keresztény, jobboldali, konzervatív, nagyszaládos és a többi, tehát egy másik világ. De én mindenkinek azt szoktam mondani, ez van ők sem tántorítja el egyébként, tehát ők még nyilván szóba áll velem, de ezzel együtt a Legfontosabb, amit én tapasztaltam, hiszen nagyon régóta mi egy oldalunk küzdünk, az előbb említett emberekkel is, tehát akik nagyon más világnézetűek és ideológiát vallanak, hogy valójában a mi céljaink mégiscsak közösek, hogy mi mindannyian egy szabad, fejlődő, európai, demokratikus jogállamban, piacgazdaságban szeretnénk élni, az a különbségeink ehhez képest elenyészőek, ezek stílus- és módszerbeli különbségek. Én közgazdászként is azt hiszem mindig, hogy a hatékonyságot kell keresni, ami működik, azt keresük. Az elmúlt három évben folyamatosan ezt kerestem, és mindig, amikor sikerült megtalálni és láttam, hogy működik, akkor ebből ideológiától függetlenül mindenki profitált. Hódműzővásárhelyen is, és reményem, reményem szerint az országban is. Köszönöm a rendelkezésre állását, remélem, hogy záros határidőn belül is mit vendégül láthatom. Mert beszépen köszönöm, viszont, hallásra. viszont hallásra. Önök már Pétert hallották, az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, engem Fialajánosnak hívtak, akár csak holnap, ha megérem a holnapot, hiszen minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, és ez nem kizárólag a kejfej Jancsira vonatkozik. Uf. Távolétemben dörö. Fiala János gmail.com. Viszont hallásra.